أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سورة الأحزاب مدل سورة تتوفيق دو سورة نكي دري دې سره نمبر نه پخ زووره اديتلام م سجدو او په نظم کې نیو نمبر پخ زووره کعمران نو دمرکې زوړه سره نو زوړه ته څنګه کې رد او شفاعت قهري چې الله نو بزورته خلاصو نشي کوي غاير پر د سلورم آیات کې داغي مثال ذکر کړي دعوض سورت تکڑشا بہادر شاہ ده دین کارو کا اور بل تکڑش نالا جن شانو تابیداریو کا اور دا پیغمبر علی سلام تابیداریو یا یا ایوہ نبی تق اللہ دایات شانو نبیداریو او سيفيار او اكراما رضي الله عنه ما اوكدت اعراني لو زمر راشيدو دندو ود جنه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضرارو او د نه مو وایته په 나와غه تمراتیک کرا سو هرکلی دیو ولاتی کی ا د نه مو وایته او څو مزنه لا هم د مشرکانو په 나와ه او بیا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطرالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چیتونه دی خدایانو ته خبریکه دی باباګانو ته اننا منعزه ته لدا پرېږه او دا پدروکه چې خدایان پائده رسي او شفاعاتم کې دې منافقانو می چې او دیو بالکل دا خبره ده دا څه دی او وی د سلام موجوده هغه چې دا چې دا د یو کالج او لام پوهللو نو سلام سره موجود سره مننالو د ناپاسه د حکومت سره نو دا غیب قتل شو او د یو تر یو یا رسول <سؤال> نبی صلی الله <سؤال> علیه و آله <سؤال> و سلم السلام علی خیرت و لا اله الا الله دروازه ما تنه کې تا وی کړو سوره نو ده 10 ور ولاتو چې منافقین او ممن د کافرانو ګونه وقالو منافقین او څنګه موږ ته وښیو ان الله کان علیم الحکیم کین دین راځنه چانو په رحمت وقت یوم یحیaikum من ربک ایت بعد ماوند نو پېریږي دغه څو ری بار ته ادار کو دغه چې وایي کېږي تاته د سره ان لا ک نه ال لا جل ل شانوکان نه ب معته مونه خبرره چې کو تاسو خبی را خبر دا الله او ځانو ستاره په الله باندې وکه فبلله وکیله او که د اللهجن د کار جوړون کې مونږ وایو کار ساز کار سا د پار ساټ کو دی په پښتوو کې شي د خلکوته پته و وکی لا کار جوړون کې کار جوړونې د الله <سؤال> جللهشار ما اللهجلین نقل جو ک لکه څګه چ یو چې نهې دو ژونه نه شي ک دا داسې په یو عا ک دو خدایان شي کې دی دکه څنګه چې مور خه مور نه شي جوړی دی نه داسې ستاسو په نه ل دا ستاسو دا خدایان ستاسو پنا خدایان ن شي جوړ اولا <سنجا> کا سنگا چه پردیزوئی اغای پا خلابا لستازوئی جوړې جوڑے دیں لدا سدہ او دی خدایان ستا پخنننشی جوڑے دیں ما جعل اللہ ونی رجل من قلبین ندی گرزول الله جلی شان ہو دی سیو سڑی دپارا من قلبین دولنو نا پی جو پی ہی پر خیٹہ داغکی وما جعل وما جعل زواجکم اللہی تدعا پی جو پی ہی وی خیٹہ مطلب سنه مغاد ده لکه داسیناو دا ولې ته و ما جاله ازوااج کوم اللهته ظاهرونه منهن مه کوم او ندي جوړ کوي بي بیاانې ستاسو چې ذار کوئ تاسو د هغې نه من نه غې نو مه کوم من دیستاسو ظار دی ته وئ ل سرق پل خذ ته وي چېته په مع باندې دا س نهکه زما مور نو حرا مشر باې خوګور مور دی نه شوه ما جا دیکم ابنا عاکم اودي ګز متباناگانان تاسو ابنا عکم تاسو متبنا دی ته وئ چې انسان تاسونی خې په ولای باې ووي نو داس تاسو حقیقی زامن نهدي ظېې کو ل کوم بیا ف دا نه دانا ستاسو دا بیااف کوم پخلو ستاسو والله یقول الحق حق یه سیل الله جلشان وي حق خبره او حد صیل دا الله جلشان هو یهدسبیل خود نه کېلارې حقیته روهمم ل آبیم هو سرته عند الله په یاد باندې مفسیدي م جمعما کړي ده چې دا یاد دا را حه سرر جل الله وطانو په باره کناجل شو دا تی حامد آقوانو عضرت زید رضی اللہ تعالی نو اغیقیت کرو دا علتن راوستو چه راوستو نو دا اغینا عربو ته راوستو مدینی مکیتا دا اغینا حاکیم ابن حزام ابن خویلی دواغستو دا عضرت خدیج رضی اللہ عنها روارو اغتن روا واغستو نو اغت خپلی پا پول بیا ورکو چه خپلی پا پول ورکو د رسول اللهون الله عليه چې د هغ ش خو د نبی السلام و هم ش نو نظره ته خديجه لهان هغې ن بیا ل اسلام له وړو از رض رجل سرلو از رید اللهتهلاغو ن بیا اسلام سره ازاد کوو او د خپله د لوری ولو وکړه ضنا چې نه ولو که رال او سر یو ځل راغې رسول الله الله عليه وسلم تیز واته ویته دا زید مونږ له راته مونږ وتا له په چهذر کج رسول الله صلی الله علیه وسلم مت زید دار موجود ده دل زید تیار ورکوم که تاسو سرنج وکما سره پاتې کیږي نو زید د زمږه ناصیلا غو نه کېډه کې راوچت د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ذمره جدایم نشم برداشت کوله معنی جدای نه برداشت کیږي او زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم سرم او پلار او طرق پنج واته ته دیوه پات دا حضرت حضرت زید رضی الله تعالی او داو مبارک د یاتینان انشیو خلقو به زید ابن محمد زید رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی لعل لشانوی چې زید ابن حارثه وای زید ابن محمد موای وضعوهم لابعائهم وقته عند الله بلې دی را د آب نسبت کوون کې ددي پلارانو ته واقتو عند الله دا انصاب خبره د په نالله تاله یالی آببا هم په نوونه د پلارانو دد بهې زګستاازان داماله کوې لمته تا تاسو پلاران د فیخواو کوم ف نه ستا سرونه دی فد پهدينین کې ووالي کوم او اززاد کرددي ستاسو اززاد کلې شوي دي ولامانو دی ازاد کوو ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به اس کے چر تے چاو تا بغلتے کہ زید بن محمد نے گناہ نشتے او نشتے به تاسو باندې گناہ پاکس کی جے خطا شې تاسو بینی پاکس اور ولات محمدت قلوبکم لیکن گناہ پاکس کی جے قص کر زل تاسو وک ان اللہ غفور رحیم دے اللہ بخون کے میرا با نبی او اولیاء المؤمنین منن فتی ماجو اجو امہاتهم اوس مومنانو ته خطاب کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دا سمره لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دا سمره چې مومنان دا غي بيد خپل ځان لوچت ګرو او ځان باندې مخ کی ګرو النبی اولا بالمومنین نبی صلی الله علیه وسلم ډیر نده مومنانو اطمینان پوهین د ځانونو زدین او عذعه امهاتهم او بی بیانی در رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہاتهم مین دے دینی و اولی اللہ حامی بعضهم اولا بی او خاوندان دقل ولائے بازی دے دینا حق دار په پر میراز کے دبازنا سی کتاب اللہ فقانون دا اللہ جلی شانوں کے واقیدہ سے شوچ رسول الله صلی الله علیه وسلم موخات ورولی جوه په مدینه کې نه غدا چې میراث به ميو بل نورو بیا دا خبر منسوخ شو چې میراث به تر غوټ خپلوان وي وویل رحم بعضه مولا به بعض او خاوندان د خپل ولای بعضه د دین حقدار به ګو میراث کې د بعضو سره د کتاب الله په قانون دار الله کې من المؤمنین والمهاجرین المؤمنانو مهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیايكم معروفا نظر دا چې کوي تاسو د دوستانو خپل سرې کې ستاسو دوستان دي تا سر سرفر کوي کول شي ور سره کاه داې کفیل ک تابې متو را دا هو کومپکې تاب کېبي کلې شوی و د خ نام نه نهبي نه مثاق او کله جواګه پې غمان نه پهخواوا د ددنا من کوستان من و نودوننو سلام نه دصول الله الله عليه ووسلم او د پینځو ان بیا له سلام نه د دې نه لاج له شانو واعده استوا واعده پسوا واعده دا تاسو بده داوت کار کوي د توحید کار وکوي او دا الله جل شانو عبادت وکوي ومن تاسنا ومن نوح و ابراهيم و موسی و عيسو ابن مریم د نوح له سلام نه ابراهيم له سلام نه موسی له سلام نه عيسو ابن مریم له اخ نه من هم م سااق غلي اومون غستې ده دی نه واده مضب ته ه سوواده س قیم د د پاه چې پختلو ک لاجل ل چانو درشت نه په باه در رشت او دهغ کويدل کااف د پااره د کا راو ذااب یا وال الذي نام منون کورویم الله حال کومزیاد کوم جنودون واقع د احزاب کن کوي واقع دا سکیو واقع څلورم کال او نبی علیہ السلام چې مدینه ته راغله د هجرت څلورم کال صلیحه رسول الله صلی الله علیه وسلم بن نذیر واقعته زیاتوب دغه مختصره انداز کې کوم بن نذیر او د بنو نظیر او مشران سلام ابن ابي الحقیق کدان ابن ربی او ای مختب دایلو د مدینه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه نه او شال او خیبر طرف دد چل ته نه لاړل نو په کې شوبانندې وګر دی او معامله ډېره زیاده پټه او ساات ده چاتهکاره کول نه درد پورې چې لسکرې را جهه نبی نه اسلام ته ختوونه کې او او یاد سردارانو او او یاد سردارانو هغې جاړه په خاکبه کې غوی قسممون وړ چې مونږ به دا اسلام ختمو د اسلام د کنی بکرو رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیی رو بلل چی رازی مسلمانان سر جنگ کون نسلور کسان دا قریشو نراجم شو د دی مشہد او د دی طول جنگ مشریح ابو سیفیان سر سلور زرا کسان دا قریشو نراجم شو غیتفان قبیل و ورسر بن مره قبیل و اشجا قبیل و تقریبا لگ زرا کسان برابر شو بعد روایتو کې دی چو زار کسان برابر شو خوتل راتل با نوڑیره دل با. او د مدینه نه گیر چا مدینه طرف تا راروان شو چه کل راروان شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلمی سکو مشوره وکړه نو عزرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نو عطایب و منگا بچی داشت عمله که دا منگا جو گیر چا تراب املاسی اکران دو کرشتا نو یو طرف نه د مدینه و علی عبادی و مدینه تا او بل طرف میدان دا چه خالی او پاغی بانی حمله کی دن ابادو که خدا نا حمله نی کی گئی او پا نظام دا چې حمله و یو ځل باندې کی دن او کم طرف چه او اغا طرف کې دری میلا زی او کم چې خالی زی او دی او طرف د خواه بادی وا یو طرف تا کانی گٹی او پاغی که اصول و خان نشو راپ او پیاده کسان په کوم نشو چلے دیسی او بل طرف دا برابر او حمله طرف ته درې می لځه رسول الله صلی الله علیه وسلم هر لسو کسانو لا سلوي غزه ځای ورته چې تاسو دا سلویخ غزه دا, دا به تاسو کړی هغه غذایونه بس کلسل او سلمان رضی الله تعالیو فیثه کې یو مضبوط کار نه را, را, را, را رسول الله صلی الله علیه وسلم ارې په اوس په نما ته غواکانه نما تي داغي کوزاله په ما ته شي په کونه په ما چې غواکانه نما تي د ډېر صف رسول الله صلی الله علیه وسلم لار انت غزایت جوړ کوڅه کانی باندې گزارو ته چې گزارو کو یو گزار سره رڼا رڼاو وته او د مديني دوړ تر رانا شو رڼا شي بل گزار سره نه رڼا وته او بل زار زهته هم رړه ووته رسو الله الله عليه وسلم ماته الله جل شانوه د کېسرو د کسره او د حشي دا ټول محلونه ما ته الله و خوون په دی رړه کوې او دا به زما اومد بقبزه کوي نو یو طرف ته لذر ذره کزانانو بل طرف ته پ ل سر او دا ل زره چې رامهشي بل چې خه مواچ نو خندک د کوي او بس خندک بهوهي لږ دربینځاسو لږو بلشه جوړوي چې جوړایږي خار راوړم په لا خندق دکو رسول الله صلی الله علیه وسلم وي مات لا ټول له لا کې خار شي منافقان ورته کېفشي وګورات موږ بارته نشوتلې پټوته نشوتلې او د سماعت له نشوتلې به وي چې زه به کیسرو کیسرا هغه په پتا کو ختمه یې یو شان بل شان دي لوګه دم رډې راوځي هیڅ او صحابه به ک رامون والله لولا لوله الله محتهنا وله ته دقنه وله نه شیرونه د شعونه مطلب دا دی که چرته الله نووي نو مونږه به سردې نو کوی مونږ بهمونځونه نو کوی یا الله په مونږ باې کونه اطمینان را وولی یا الله مونږه چې کله دی کاتررو سره مخه مخکېږو د یا الله زمونږه کامونونه مضبوط کې یا الله په ایبان دی دې پمږه باندې زیاتیک دی او اذا ارادو فتنه تنا بینا یا الله دی چې کلب مږه باندې د حمله ارادو کی کله چې دې مږه د اړول اراده پمږه کوي چې دې د توحید دا خبره پري ابینا نو مږه انکار کړل د صاحب کرام وو ټول پویچ غوي ابینا ابینا ابینا مږه انکار کړل مږه انکار کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم بولم جواب ورکومرګری رسول الله صلی الله علیه وسلم وای اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره اے الله جوان چې دین او غثرب ژوند د اخرت یعاله الانصار او صحابه او تم بخلو کی دي مهاجرین او صحابه او تم بخلو کی صحابه بوله جواب ورکوه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا منغه هغه کسانو چی منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کرنے پا جہاد در سو پوری چیز منگا دا سرونه زمنگا پا دی سٹ بانے پراتی دا غی پوری منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی پمر گرتیا کبا جہاد کو دا شیرونے وی او رضی پا دی کے تیرے دی او ډېر رضی پا دی کے تیرے شوی تقریباً پینزیش رضی سر پاس دغه رضی خود خیبر خو رضې په ډییرره تیرره شوي چې رې پهې ډیرې ت تری شوي د په تغ حالاتو که الله جل د شانو زرمعلیک راون او پهد بانې هوا راله ووجو د لمتهه الله ل کې را و للی د شپې په اووار راله او داسې هوا پ راله چې وونې وله مکل کټوا لهواې زونهې نو تختیرل او دا بیو خوابلخواخوارو شو لاړن ل زره کسانو لکرې هغه او تختیرری الذکر علی ترت اشاره تو اشاره دو واقع احزاب تر الله دی مغه توفیق را کی چته سیرت ولوله وایس نټول واقعات بزم مغه ته شي یای ولذین یذكرون نعمت الله علیکم اے مومن اے مومنان یاد کی نعمت الله پتا تباله اجادتم جنود کلجرال تاست خلق ربار تنارول کلمغه علی قدبان ریحان هوا وجنود لم تروا او لښري دمللا کو چې تاسولي د هغې نه وکانه الله ب معامو نخبت شوره او د الله پاغه چې کو تاسولی دون کې جا او کوم من فکې کوم کله چې رال دی په تاسو باې د بره طرف نه من فال من کوم او د خطر طرف یعنی دیو طرف بل طرف نه رال و دغهې لب سووارو ببل ل غه او کله چې کګې شوي او وررسې د زونه مکندونونه ته مررکې جاتې وړی خوله راغې اوستر ستګې کاغ شو چې خدای دا پس کېږي د منات ک نو لږ زره لغه راغلی دي اوس به حمله کوې او من خوی چې زه په مسلمانې په کې نه او تاسو دومانونه کول په لاجل ل شانو باندې ګمانونه خوناې کپتامونونه او زل زیلو زل زالان شددي دا په دغه و و جڑا کېدل دی بځڑا کېدل سخت سر دا اخیری امتحانو او دا چې کول چې تا می خوش ونه د دې څنګه بعد بیا را کالي دا پته هرا له او تښتې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا کافران چې نه دی بیا مونږه پڅنره او زب مونږه دې کوڅې او ونداسې چې بس نبی رسول الله تشکیلو کولو مجاهدین به لګل او حمله بغیر چاپه له دغه چاپه را وایي ی کوول وَالَّذِينَ فِي وړې وړ سری لیکلی ټول ب لګېتهوننا وي دا ی کوول مناب کو له دی نهپ کوو بې مون او کله جوویل مناف کارو چې کی رو نو هغې کې مرضو اوغ داسانو چې د هغې پهونو کې مرضو یو سم منابکانو یو دا ې مرض کوونه ک یو د مضبوط کاپې یو داسې خوادهله کي ما وعدنا الله ورسول الله غرورا وعد الذكرمك سر الله بيغمر ده الله ما زر دوكي وقال منهم يا اهل يثرب تلجي وييدا لينا يا وييدا لينا يا اهل يثرب اي مدينه والو اي يثرب بار يثرب تشدي ده يثرب ابن معين عمان يثرب ابن عميل ده يقصر دي راغل او دي د چې اوله بار چې د داغې نه د داغې دا دا دا دا دا دا دا مديني بنیا دغه سړی نه خوده نه شه دي یسرط به وته کله کله کله د چاپون باندې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شه راغې نن میواله بدلته تو. مدینه طیبه مدینه نوم یې که خوده توابه به وته طیبه به وته خو نن چې د مديني مشهور شو رسول اللہ اللہ بے بے او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته برکت دعا وکړه یاسراب چې د अपमानه حلاکت سره دغه ځای چې تبيوی او بيماریا دی چې څوک برا دیมารان کېدلبا نبی رسول الله بیا دعا وته وکړه نبی رسول الله مولد چې یو ببر ببرسري بلا هغه د مدینه راځي ووته دا هغه تبيوی د مدینه وباګانی یا اهل یسراب لا مقاملکم اے مدینه والو نيشته ټینګې دل تاسو لا فرض یو واپس شری اسلامنا تااج فی کو من همم او اجازت اوخت یډ ل ډ من هم لبی نه من هممون نهبی اجازت وخته ی وډلی دد نه د ن بیا ل سلام دی پونه نهبيوت او را نن کورونه زمونږ خالی دي کور کور کې سوپ شته دی او ز کورونه تې و ما یا بیا او راې د دا کورونه خالي ځان خلاص او نه غواړی دی اللهرا را مګتختته وال د خللت من ناره د منافقنو حالات دیکر کوي او منافکان کو په من من بیا پژندلی شو وو واللا او دداخللت لی من قواه او ک داخل چی ده لښکارې په دا بانې من واې دطرفو د مدیې نه او مصول فتن نه بیاته پوکلی شي دی ن د فتنې په باره کې د ش په بارهکه مشرې او مسلمان ځان ته مشریک بیا وخ وي دا کومې غور کې د ته کې یو طرف ته زمغه د مرګره پروګرام ومن طرف په دې چې سره په جذبه کراګه لیدو امي بهونه په پویدو د دیتو باندې ورڅور او هغه ته هغه په جمعه کې له انګرې بدتیا لا اتوها زاندې له بدتیا له لا اتوها او معتلبو الى يسير رقم خارازي باندې هغه توما تلبس الى يسير وخبتيرني كلي الا يسيرا مگر لگو لغ لگ وقت سوجب جمونتي فورن ويچ مشركم ولقد كان عهد الله يقينا اودي چې وعده کړو الله سره من قبل مخد د دین لا يولون الاضباهر جنا وړي د شا غاني وکانه عهد الله مسئوله دا الله تقوس كريشي کو له پیرمبر السلام لنفعكم الفرار ان من الموت چر پای شي در کولی تاسو له تختې دکه تخت تاسو دمر نه ویل او یاد د ختلنا وله تومت تاونلي نه پهغه وې پایده به دررن چې تاسو ته مجر ل کول واییه پ غمره ل سلام مندر ل یاسی مکم ان مع وایه پغمبر ل سلام سووک دی سووک چې بجبي تاسو دا ذابد لا نه ا را دبي کوم سوون ک چر ته واړ الله په تاسووانې س موسیبتتو او اراد بكم رحمتا يا او غار په تاسو باندې رحمت نو څوب به باندې کالاج نشانو په تاسو ده رحمت اراده وکي او کالاج نشانو په تاسو باندې نو مخې مت اراده وکي نو څوب تاسو نو دي بت لري کی څوب تاسو نو تکلیف لري کی ولا يجدون له من دون او پیدا بنې کی ديانو نو د پاره څه واد الله نو څوب دور څه نو قد يعلم الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم اهل الميلنا دا خپل مونافق دي خپل هم د دین کار لري او نور خلق ته مې مزه دا ځای کې او بیمار وي الله المعوقين نن په دې الله عم نه تهونکی د جهاد د جهاد نه هم خلق نه کول د قران نه خلق نه کوي وداد زانه دي بیا وي منكم استا والقالي نهولقالي نه او ونکې روو پپلو تهلی خواې روو خپله ته هللي نه مونږ خواته را شي ګ شبول لګ داارخ دی نو هل لي نه را شي مونږ لا نه راجلې جنگ ته لاقللي لا مګر دي تاسو په پاید بانېخواوفو کله چې رالهه شي یار د وین مت دیلاره یان درونه لای کا چغوري متا دات دور عیون تاویګی بستر کې نه دی بشار مې لري دات سترګې به چورې لیداسې تاویګی بستر غدا ګولای به تاویګی زرزر چالاستې کذ یخش علیهم من الموت پښانداغ اچھا چې به او شی راغلي پاغه باندې د مرګنه دا دوا حالات ذکر کړي یو حالات دی دی بل د مند حالات دی بل اخیري حالت دی د چې یو حالات دی یار دی نو پاغې کې فرارا او چې دا منزو منځو کې حالات دی چې یاره پتو لې چې څنګه موسم س پاشه که نه کاتیران لاړل کلهړو د د منزو منزو حالاتو کې د تر کې ګړی وړی کېږي او بیا اخیری حالات چې دی اخیری حالات شوی پهضاهابل خووفو کله چې لاړ چې یاره سکوکو مخامه کېږي تا سره بیا س نه حداددن پهژ به اسی هات انا عل الخير دخول کون کی دي په مال باندې چیکالا حالات سپاشي او کاطران لار نو بیا دا دین دوانو پهلوانه اندوانو پالوان ساتلو نو دی په دا کوو ديارینه په خواغه بدا ټوپه کې موپه کې صرف کوتا کې به لړ دا په دا له پهلوان ساتلو نو چیکالا دا کوار دا سره आला په پهلوان جي پاسه کنه پان د بیا چې پالوانه پاسه که پالوان به نه په چې کله دااک لاهله دی و چې پالوانه دااکان خللاغل نو پالوان نه پاسې نو کوته کې را در زیو در وا او در کوم دی وواخوا دا ددانو پالوان دی چې سپاتې واغولله پلووان ماک خوراکونه ب پریم کولو نود د کله یار را لالاړه شي مخام مخې ایطال سره نه تي د خداددن پهجبوت ې ز سرده دی دوانو پالوانن شيحتتن حالل خیرې بخل کوون کي په مال بانې یال خیرره په نک بانې ولا کله ؤمنو پهاح الله معم دغه کسان د ایمان نه برباد را وړې بربات سرهله عملونه دی د چې کو عملونهګړې نو د او داې کړه دی تلاتونونهتهراې کړی بربات شو او کان ذلک عللا اے سیریکنده دا کار الله باندې انسان کچارتہ څنګه وایي چې دی په عبادت کوي دا الله الله د دې په عبادت باندې څه کوي دې منافقت کړې وي یا سبون لہزاب ولم يذهبوا ګمان کوي چې په د کاپیرانو چلانې دي تلی تو ګوره کله تلی بنی وای یت لہزاب لو انهم بعض بعضون فی العاده او کچارت راشي دله د کاپیرانو د غواری دا منافکان کاس چرې دی رو په عرا پر بانډکې لر داسې تختېدللی و چې د سره میړو د جنگ د اواز په غګونونه نه لګې دی یس الونهان هم با کو موتپوس کوي په باره د خبرون ازو کې څنګه چلو چې شا سومره شدان شو په جا ته ملاو شوه چې کمم او راي څنګه چلدلته حالات څنګه د جنگ په میدان کې دیولله نه لوکانو فیکم کوم معقالو الله کالوله او که چ ود په تاسو کې نو جن میې نو کل مګ لږ لقد کاو ل کومفی رسول الله اوس تون حه ح سره منکانه او یقین ششته د تاسو د پاره او باه د پیغمبر ل اللا کې نهونه د تا بداره خایسته هغه جهات ل او تا ذکوورو کناسی لیمنکانانه یر جو الله ولی اومل آخره کره الله قیرره د پااره دغه چاچفی د لري ده الله ده توحید دا الله د توحید دا الله دی والی او درځ د اخرت او یاد ای الله رډر ولا مار ان مومنون الاحزاب کرچولید المؤمنان ودلی او د مومنان حالات سو بجنګی د ځکه لم مومنان ودلی ته کافرانو لید دی قالو ده وی هاذا موعد الله ورسول وصدق الله ورسولو دا هغه جواز کلمه سره الله پیغمبر د الله او اشتیاو لی دی الله پیغمبر د الله هم آزاد ملا او ملایمان او تسلیم او زیاد دین کده لایله الا ایمان مگر ایمان و تسلیمات او जबाबاری ایمان او تسلیم دا ولا ډیر څه هغه په کتم کلکشن او منابيك به خمه معلوم شو مینالم المؤمنین رجعلو صدقوا معهد الله علیه حضرت الرسول الله تعالی نوې زماسترو انس ابن نظره وې د بدر د جنگ نه پاتې شو، سفر باندې چرته له نو دایوي ویجه مسلمانانو اولنې جنگ چوو د زده هغه نه پاتې شو مې چرته کې یو ځلې بیا د مشرکان سره جنگ راغو زب وګورم چې زس څنګه جنگ کوم د الله پلار کې زب الله تبيو خو چې د الله پلار کې څنګه جنگ کې وو وې چې کله دوه وخت جنگ راغ او د پاګان کې شریک شوو اغا جم که شرکش مومنان شکست و کولو چې شکست و نه ندووی وی مومنان شکست و کولو بس ده مومنان دی تر تراللالل ده پا کعپی رو با دی وراغ د یوازی ده پا کعپی رو با چې وی چه یا اللہ زد آغا نا بیزاره اما او خپل تقبل سپایی کوم زما مرگ رو چه سکر دی دا غینا او حمله اکرا ساد رضی اللہ وطلاله نوال مخلو راغه زاد وتو ايڅکي ويدو ود د غر له را ویني راځي اولاد او جنگيرو شهيد شو کاپيران چې ده نو دا هم مسلمان کړي وا پور دېته نه کټ کړي وا وګو دېته نه کټ کړي وو زای پزای کټ کړه را کټ کړه او چې ویش مارل اتیا ځحمه نه راغ په بدن باندې جوړ چا په جنده نه تدا انسوب نه نظر چا فټانه پې جنو بس یو دغه خو یو ډېرې پروتو غور رالا د جنگ میدانتا غور رالا نو آغی دو نو پی جندا دا په روگ دی اگر آتا نصیب ننظر روگ دی نو دیخ پل و آده رشتی آکا دیویلیو کسر دگیا جنگ را غی نمونگ بجی حاد کو من المؤمنین دو مؤمنین آمنا رجعلن سڑیو صدق و معا حض اللہ چلی که الله و آده چکڑی گو دا اللہ سر علیه پا غیبانی فا منو من قضو آن احبه بازی د بلعجت یعنی شهادت او منهم م ينتظر بعد الذين <سؤال> غثو بچ انتظار کوي لق عثمان علي م رضي الله <سؤال> عنه حضرت ابو ب حضرت عمر رضي الله تعالی دا شهیدانو هغدي خپل شهادت انتظار کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه شهادت زیرو کوي دیز و وما بدلو تبدیلا ابدا نه کوي وعده نار ته بدلون سره دی ان الله الصادقین بصدقهم لید پارچه بند ورکی اللہ رحیم تا درشت یادا دی وبال منافقین ان شاء اواز ابور کی منافقان ہوتا کچا تو واڑی او یتوب علیہم یاو میرے ربادی کی پدئی بال ایمان برادی مسلمانان بشیر مومنان بشیر ان اللہ کان غفور الرحیم ایکینند اللہ بخشن کے مہربان ورد اللہ الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا کافراں چي دغی واپس شو نو افس کل الله که څنګه په بر کړې دی غيظه ان سره د غصه دا غیرا خیمه ته نه پاتې شو هر څه خرچ کړو هغه هر څه ته پاتې شو اور دې کوجی په يهودانو ک لم ينالوا خيرا جنه حاصل کړي خير وكفل الله المؤمنين ک ان وامن للقتال ذم عليكم او کافیت الله المؤمنان الره بجنګ کې یو دامه او بنا مانا و کفر اللہ و المؤمنین القتال او بچکل اللہ مؤمنان لد جنگ ونونا و کان اللہ و قوینا او دی اللہ طاقتور و غالب و انزل اللذینا و راکو کسان بن قریضا داغی واقعی طرف تیشارنا بن نظیر رسول الله صلی الله عليه وسلم یستلی دو مدینینا بن قریضا مدینہ کے پاتیو دی نبی علیہ السلام سر وعدہ کرنوا کتازر صبح جنگ کین منگا برسر جنگ کو کتازر صبح صلح ہے کین منگا برسر صلح ہے کو دا ما تا کرا تو کمش بچی احزاب و الشکاس خور بلدا حضرت صاد ابن ماجد رضی اللہ تعالی عنہ لام نبی علیہ دا یہودیاں پو کتے وعدہ ما تا نکی دا منگا بغا فسخ و خذہ او د تا بعض دا هذاواله سره واته او د مشرقینو سره ساعت بعضو سات دی او بیایان اهلی کتابو چېمونږ تااس سر طرف نام په مسلمانان مونږ هملوکوو د بل طرف نه تااس شوک خو په دغه حالاتو کې اگرت نوې مسوودهدي لا وطانو بس غ مسلمان شو دډې السلام ته چې چاته نه چې مسلمانې بس دا ز مااس تهار او د ب او د مشرقیو په منس کې اغلا انت ومتوبید وی دیบาลه تاسو له اعتماد کیه تر والا چې دا مسلمانانو ته پته ملون شي اغه مشرکان بلاد شي یا بتا صلی الله علیه وسلم د پاتې بیا دی او باندې قرې دا باالت کیږي ته وی وي چې د دې سپتا لګي مشرکان ته وی وي د دې سپتا لګي د دې يهودو چې چې انت نبی رسول الله د نبی رسول الله کو مرګ دي د معاهدین لمواعده ورته کړی اصلاح اقصر مرگریشی نبی علیہ السلام <سؤال> سره اللہ علیہ وسلم پتاسو عملہ کی بس پدیدی کلی یو بل بانی بدگوما نکر خوی یہودیان ربیان مرادہ کرے وا چی مند و مشرکان سره مرگری کو په نبی علیہ السلام با حملہ کرو نظرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نوی اولی گو سعد ام نماز رضی اللہ تعالیٰ و شیط ورشا او دی پوکا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دی مرگری و مخی خیدوست س رجلله وطان دی ز وایي مومونږ محمد لتی جننو زور سر واده وي شته دی دومره دا ی دومره ذبي له مخلوک دی چې ماج وط واده ور سره کوي خو چې کله وط پول د چو مزلمانان ختممی ي نو ز او واده شته کو ببي زای با دی از س رجل وطانو را خ کا غډر زیات خفه بیا و پس س جر و پس س وک جرې مرگ انه دی چې نهانه د چې کله اړیلال کافر نه باغ شپوانه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواله ادر جبرایل علیہ السلام راغله په خپل اسبانو سورو داغه اسخیزون نو او خیزون باندې سورو انبيي رسول سلام ته یې سکیو نبی رسول السلام غوسه وکړو وی سکیو ویځما ته وګورو د جوړونو کومه نن ټکو جبرایل وی بل ځای ته به ځنګ لزو بل ځای کې به ځنګ بنو قریظه په بزو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې د ټولې ځھر برابرو مجاهدین دایې ترتیب برابرو تشکیله وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماستقیم ته ونيو موږ چې نبی رحمت السلام اجر مازګر موږ په بنو قریظه کې بس مرګ روان شو نږدې دوم رلې خونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا او قلتکې هغ ندې حملې وکړ واقعې ډیرر تسیلي له تقریبا نه قارگانان ووي اول یو یو فکوونه هغوی بانې حملی وکړي د پ شپول پورې محاضه وه پ شپین پ دومرهرنې محثر او مسلمانان کوې محثره کړی چې کله هغې رااکوس کړل سا د مې ماز رجل لاوطانو هغوی وای چې دمونږه په باره کې په پ سره نبی کې یوهدو وې لا چېخواه ې وي چقدر سات خو ددونه مرګره ېر خطلواتې ور سر تګ را ت ور سره دی ا در س ر لاوطانو زخمیچ پرې لا باندې لېد او دا کمرک چې د دا نهبت باندې لېدل غشي باندې هلته کې د دا و چې یا الله که بیا مشران کوې شو سره جګ را نو ما له جوون را کوره شو سره بیا ج نه را ځي بسث بیا جوون م یو دا دوای و پره او د وی حضرت عبد رجی الله تعالی له رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کس دي د الته کې خیمه کې مسجد نبوی کې فقرب عن راستو د اسلام وي خپل مرحوم شهر تقدرږي راخوږي چې راخوږي کو چې کو حضرت عبد رجی الله تعالی نو پی سره وکړه چې ما شي ما نوخذي هغه بیان ته هغه مول او د دې چې کوم جنجو خلف دي هغه کوج رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کہوت چت ناسو په هودیرای کای اچځ دی او خاندکی ولا نو خاندکی ولا کرسته نه سوا کسانو یا وسو کسانو اته سوا یو یو بیر amost سر بیت نو یو یو بیر سر بیت نو دا نه سوا کسان در ټول مزدار کرو يهود زکه د دې دا وعده ماته کړه او کار ډېر خطرناک کړو کپو مسلمانانو باندې دی غالف کیو نو د ګومسلمانانو دک کار کو دین مسلمانانه پرې خوده او وی وی چې موږ نه محمد پیژنو نه وعده پیژنو نه پرکار کړو د مغز بدزتي کړوا يهود خو چې موږ غالیب یو سورګ بعد حضرت معاذ رضی الله تعالی او صادم نماز رضی الله تعالی هغه په خیمه کې ودري رضی الله بعد او داغه دارک چې دا اوس لري دا خو هغه کبل خیمه ویني ټول هغه خیمه تعالی هغه اګه نه आवाज شو هغه خیمه نه ورشې تاسو سردار يا او patches अदर साल रजुला तआलु هغه شینې چو دا واقع ده بونو قوره دو وانزل الذين دعوا من اهل کتاب راقض اكرام کسان چهم دا دې کړو د دې د سره من اهل الكتاب اهل کتاب ول من سیاصهم ذقلو دا, دا غینا وکذف في قلوبهم الرعب او بغرد لفظون دا غی کی الرعبا یرا فذلونت ولا علج نشاروا یراوا فریق ت لو نو تااس فرق وړله تاسوجه او وړډله تاسو قیت کولهوه اوور سا کوم ارګان صورت حشر کې به هم دېدي ک بیایا را شي اوور ساکومکو صورت حشر کې د خبر دی تر دی و اوور سکومکو می کې در کو تاسو ته مکه ار دی وه لم ته اغظمکم جتاسنو ته مالکړی هغه لاره وکړ الله وعلى كل شیء قدير ود الله پار شي باندې قدرت وعلى اغظمکم الله تاسو نظر کړی تاسو لاغیت د نشو نیو یایو نبی خپل یذ الیکي نبی السلام وايي بیان ته انکم تطریبن الحیات الدنیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیانې عائشه وا حفصه او مهبیبا سودا او م سلمہ وا سفیہ رضی میمونه رضی اللہ عنہا زینب بنت جہش دا خواږه جویریہ بنت حارث د ان رسول الله صلی الله علیه په نکاح کې موجود و د رسول الله صلی الله علیه وسلم توګه ګور دا بچهانو خو د اغي مزیکي او وسخه مال داری راغله را مالو دولت ډیر د دی جنگل پارا د نفقه لګیا تاګ کورونو کې غریبي ده بس رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نیمه یوم یاشیل او کا یوم یاشت نه شو بیا د عاصم دراله نبی رسول الله صلی بی الله علیه و سلم په بیانیه توې چرآشي مشوراو کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ول دنیا غاره که ما خپل ما خپل تر دې مشوراو تر هغه وته د هغه تر دې مشوراوات زه تا غواړم بیا یوې ته نبی صلی الله علیه و سلم بی نه بیانیه او نه اوه او نبی صلی الله علیه و سلم ته چې غريبي دي کومه سره یو موجود بومند وکړه يا أيها النبي النبي عليه الصلاة والسلام قل لها الآن يقول لها بي بيانستاذ تدري ان ترنن حياة الدنيا ويقول لها النبي عليه الصلاة والزينة والخائص فتعالينا نراشي ومتعو كنا زي بجع مجعونا زر او تأسل راه وصرحو كنا وزاد بكم تأسل راه صراحا جميلة پازادو لخيص خسر هذا نبوت كور ديگاه دو ماله دو دولت كور نره نبوت دولت دوارنا چلئ ان كنتن ترن الله ورسوله ودار الآخرة أه کچاری تا سیرادہ لرے دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ دا کور دا آخرت پہ ان اللہ لیکن ان اللہ آدھا تیار کرے للمحسان آتے دا پارا دنے خائستہ عمل تو ان کو دا پارا عجر نازیم عجر لے یعنی سا نبی اے انبیاء دا پیغمبر اے بیبیان دا پیغمبر علیہ السلام یا تے من کن نبی فاشت مبینت سنگا چیم عجر لے جدا سن سزا لے چاجراتن رو پر دیهایائی تا مبینة انخکارتا یضعف لها العذاب و جیفین دچن بشیغیل العذاب دچن وکان ذالک آلہ یسیرت اداکار پا لابانی یسیر آسان محکم ومن یقنط من کنن ومن یقنط من کنن للہ ورسوله وطامن سوالها نؤتها جرا مرتین وعاترنا لها رسل کریشا د دې زاله بیان د ډېر سوال نو کې تاسو بد عمل کو بهایې مکرا استاد څه دا وړبلی اوس ک نه کارملو کو الله جل شانو به اجر د چنده کی او مې يقنت من کن لله ورسوله وتعمل صالحا اوتیا اجر او سوک چی تابیداریو کستا سنا اے بی بیانو در نبی علیہ السلام الله در دا پیغمبر داللا وطا مل سوالحن عملو کنیک نوتی آج رہا مر ور بکمگا غیتا عجر داغی دو دل وآتدنا لہا رزقن کریم آمونگا تیار کڑ جا غیل رزقی زتمن یعنی سا النبی اے بی بیانو در رسول الله صلی الله علیہ وسلم لستنکا حریم من النسائن اے تاسو پښان د هیچا د نورو ځلانول مطلب دا دی چې تاسو خود پیغمبر د کور ځنانې د پیغمبر د کور ځنانو عامو ځانو ګډه پر شي تاسو باغ شان دي نه انیت تکیتو نفلا تقزونا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كچري تاسو پرېزګاری کوئ نرمي مه کوئ په وینا کې نرمي کوئ تاسو په می وینا کې یا تاسو خبره مکوئ چې فاجر فاجر تره غلاره پیدا کی تاسو موافقت تہ نرمی خبره مکو یا تاسو خبره کې جول مکو چې خبره کې تاسو نرمی اختیار کوي جاهل او ربا منافقین مرویان هغه تاسو نه تموسافي چې چا په غل کې دې شاواتي یا تاسو داغ بعد کاره زنناانو پیش شانت خبرېمه کوئ غ شانتې خبرې تاسومه کوئ چې منافقین لا جوړه ک دا ده او زنانوې ترغي بررکی چې کله تاسوو پر دو سرو سره خبرې کوي ل په داس انداز سرړو سره خبرې کوي چې په سختای سره په کلک سره هغې سر خبرې کوي نرم نرم خبرې م وَمَنْ يَقْلُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَنْ سُوَالِهَنِّ او سوگ چی تابداریو کی استعصان دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ او امالو کی نیک دا سنت برابر نو تیاج رامر رتی واتن نا حرسکن کریم ایا نسان نبی نستن بیا میعاتون اے بی بیان دا نبی علیہ السلام نیتاسو کا حدیم من النسائ فشان دہیت چادلور زنانونا اے نتاق د چر تاسو پر پر جاي کوي پهلهته واانه بل کوي د جوولمه کوي تاسو فکول بلکلی کونا کې پرتماللهديته اوات سړی فیکل مرضون چې دغه په لې مرض دی وپل لا کوله معروپ اووا ونا مووافق د شر او بس دی مختثر ورتهوایه داه چې هغه پو پټي تتل ل او ساار چنس کلې وا او بیاله کپرې بدل لړ دومره د خبره تهته کناغ به اوسا م مختثر ته ن دی چې وای چې چار تللی نهشته وای ی په سر بیام در ووا یې مرضې خواغو بیا درواې نه نه خووندي و کار نهفی به یوې کو نه والله تبر نه تبر وجل جااهلي یتیونه او دا مرض دیخوا اله پاکسې د ښ د مرض نرح سر او سافې دا مرض سر د چاړه ته وردن نه شي غه مناتب بیا جوړي ګ وقرن في بيوتكم كيني كِن تاسو وګورئ نو خلکو ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى عمر او دي تاسو وي شاند راوتل د جاهليت اولني واقيموا الصلاه پابندي کوي دماند او اتينه زکات او هر زکات واسعين الله ورسوله تابعداري کوي د دا دالاو د دا پیغمبر دال ان ما يريد الله لذهبان کومرساه له البيت لكن الله تعالى چې لن کتابونه پلیتي اي قرانه د پیغمبر السلام ویطا حیرا کم تطحیران پاکی تاسو لرپ پاک کولو سرا تاسو ده مرضیانو نپاکی تاسو ده غلط و خلقو نپاکی تاسو ده غلط و قتلو نپاکی ده غلط و عوریدلو نپاکی ده اهل البیت والیوی نیک کور چی نیک کور ده علماء کوری ده طلباء کوری ده آگه کی با پاکی پا اکمن طریقه بالی زکت ده ده خلق دی پسی خلق روالی چرته کې د رسول اللهول الله عليه وسلم بي او غزم الله بد وي نو زمونږ زنناانه خو د الله عليه وسسلام بيو به سر رو نهز الله وي چې عاانکو مرضض سه ااهل تاسو پس خلک در روان دي تاسو مختگانانې دییمدارې زنانه چې نو هغله په کار دی چغ زیاته احتیار او یادوي هغه چې ویل <سؤال> کېږي په کورونو استادو کې من آیات لایدا آیات د الله او الحکمت او سنت پیغمبرنا قران او حدیث د ځکه ځنانو ته ویلي دي ان الله کان لطیف الخبیر یکمند الله لطیف بارق بن معمولی معمولی چې یانې خبیر خبردار ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات یکینې ام سلمہ رضی الله عنها نبی علی السلام ته ویل سړی ډر در یاد دیې او خذې پهې چا تا دی نکې م یادتونېنا شو المزلم می نو مسلمات کن نن مسلمانان سړو مسلمانان نه خې منې نو منات مؤمنان سړیو مو میانې خي والقانېپ او قانې تا تعبیداری کوونې سړیو تعبیداری کو اونې خضې او صده او او صدهقا رینی سړ او ریشتې خضې صبر توونې کې خذ وال خاشا نهول خاشاراد جزدی کوون ک سړی او جزدی کوونېې وال متصد دق متصد دقات خیررات کوون ک سړي او خیرات کوون کې زننااع نهاحمات او روژنیون کې سړی او روژنیونې زنناانهول حاف نه فرو هم حافظات او حفاظت کوون کې سړی او حیفاظت د خللو اوورتونو فروج والحافظات او حفاظات قوم کی ذنانا دف... د خلق اورتو و ذاکرین الله كثيرا او یادون کی سڑی الله لور نهره ذاکرات او اون کی زنان الله لرا رره دا سر سره كثيرن زکو چردی د ماشومان ماشومان تمبالونی او زنانو ته کار مار دی دین د دې وجنه سره د كثيرن او عاد ده له هم مقصثرته واژن اوظماتتیار کړیله جل <سؤال> شان دي ل را مخثرتن بخه وه اجر ظمه اجردو ماکان ما ماما کانه ل مؤمن والله ممنه تې الله ور سورو اوس یو مومن سړي ته تا ووي ممنز راانه ته تا ووي چې دا الله او د پیغمبر پیسله دا د چې پامته سی کووه پلاره باندې دانهې صلب د برک پیدا دی چولي نوره بررک دی چې شا تونول لاړي دا الله در رسول پصله دا ده چې برکهه به صی کې پرده بهیې په صحی طرقبان دی چې کلې دا پواورري ده نو هغبانې ایمان را یو مومن سري یو مومنې زنانهله دا مراسید نهدي مومن سری ته دا و چې الله دا مرض دا بهایی دا حرام کړي دا دا کار مکوو سغ بی بیا کو ماکانلی ممن والله ممن الله ورسونه دي مناسب یو مومن سرله موم خ زنناانه ل را کله جي پ سلوله پ غمبر دهله مررا دی او کار یکوونه لهمون یاره داجی شي دی لر د کار د دی نه ا_ داجی من مر د کار خپل نه یا د کار د دی وما يرسل الله ورسوله فقد زللوا العالم بعيدا او چې هغه نه فرمانيو کړ د الله او پیغمبر د الله د ګمراه شو په ګمراهه ال رسر او اي تقول للذي انعم الله عليه وانعم عليه او کله چې تاويل هغه سړی ته زيد رض الله تعالی نو چه انعام کړ الله جل شانو په هغه مسلمان شو او انعام او انعام کوي تا په هغه باندې پازادو او ساتو د ځان سره دی بيبيستا زينب رضی الله عنها وتق الله او یریږي دا لانا وتق فيما في نفسك او پټولته خبره پزړې کی الله مبي اغه تخکار کړه الله جل جلاله او تخشنه یریدي تز خلقنا حضرت عائشہ رضی الله عنها او وکړه نګیل السلام دوهې نه شي پټو ندا آیات به پټول او رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهې نه ایشین نه پټکړ والله حق ان تخشعوا الله جل شان و در حق دار دي ان تخشاو چې تیارو کې دا ویل واقع دا و حضرت دې درځ الله تعالی نبی عليه السلام و د زینب رښتونکو د د نبي عليه السلام رشتہ دار او نبي عليه السلام را د دې رښتونکو د د دې په کورنچالي دا و نبي عليه السلام ته شکایت وکړه د زینب په مابه نه زانو شدګړی ما ته وي چې تو غلام می وتا دا چې او د قریش خاندان کې مزومي خاندان و چته نور رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتین خیر د گزار او سره کلا نبی رسول الله میوې چارته کې چې اڅنه کې د جنایطری د ماته الله وي چې سوره رسول سپیکاو کړه زکه االتہ کې وو زید رضی الله تعالی او تخ نبی رسول سلام زې ویلو خلقوبې د نبی رسول احمد زې او د متبنا ځی تروب خلقو د متبنا د زی سر خدې سره به خلقو نکاله کړه نداره سم ریواژ دا الله جل شانو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذريبهني ختم والله حق ان تخشعوا الله جل شانو در حق دار در لائق دي تو يريغ داغنا فلم ما قضى زيد منها وترن كلي قورا كزيد زيد رضي الله عنه داغنا وترن كل حاجت قضى دي القران غير صرف جو صحابي نمر علي فزيد زوجنا زوجناك نو مون پهتاج در ک تا تا ل <سؤال> غیر اغالی ک لا کومن نه دی د پااره چې نووي پو میانو بانې حجل تنسییا في وااج ای همیم په باه دبي بیایانو د متبناګانو د هغې کې متاً اج ته وایي دیني ته ته ض وایي دا قضو من هو وترن کله چې کوره ک غ د هغ نه حاج ته وکانان وکانمرروله مفونه اوکم دا لا در شوه یا کی جونته ما کانال په پیغمبر له اسلام باندې من خارجن تنتع فیما فرض الله علیه طاعت پرسکری الله طاعبه نه سنت الله ای قبل دا طریقہ د الله جل شانو په هغه تو چې ترشی مخ د دینه اګی باندې د دارا سم ریवाज ماتو اول ورځ سم دا وتماته وکان امر الله قدر المقدوره او له حکم دا الله جل شانو وکان امر الله او د حکم دا الله قدر مقدوره تقدیر مقرر کړي شوی اندازه کړي شوی الذين اگر کسان یبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا یخشون احد الا الله اگر کسان چې رسې پیغامونه د الله او یادیږي د الله او نې یږي د یو تن الا العام ذر دی ولعنا وکفاز الله حذیبا کافید الله حساب نزدیک چانه باندې یاری مبلغ بده چانیری گنه ما کان محمد الابا حذی من نر رجعلکم نریم رسول الله صلی الله علیه محمد صلی الله علیه وسلم محمد زکوی چې خلکو ته پتا وږي ابا حذی من رجعلکم پلا د یوتن د سړوس تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی جامنو سړی لاری نه بچی وو خوسړی ټول دا زاریدته و چې بلونو توراسې کې دا وعده شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بچی نشته ری چې هغه بالغان شي وی دی نشي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زامنو او ابراهیم او قاسم او طیب او مطهر دا سلور زامن بعد وي چې سره ابراهیم قاسم طیب داو دا طاهر او مطهر دا داغې لقبونه نرد رسول داپ ما شمطوف کیو پاتشیو خان نمیر رجال اکمیزی کوئی ولیکن رسول الله اے لیکن پیغمبر دارلہ دے وخاتم النبی وخاتم النبیین واخیری پیغمبر دے وکان اللہ علاقو لشین آلیمان دے اللہ پارشی بان علیمان فوا یا الولدین آمن اذکرن اللہ ذکرن کسی را اے مومنانو یادو یا اللہ را نرہ یادو لڑی رسولا هم بکره ته وويله پې بیایان و الله له ررسار ما خام ول نه دي الله غ ذاات ی صلي علیکم چې رحمتتون نه را لږي په تازه الله و خرج کوم ظلوماتلو د لپاره چې را باې تاسو منه لوماتې دتیروونه نور ر را ماته وکانله و وکانه بلمو الله په مو میانو باند يوم ينقونه سلام تنفذ دی په دغرت کې چې مخامخ شي نو سلام دی سلام السلام علیکم دته خوږي جنت کې ښه تهغه تهڅغو تهڅغو په جنت کې هغه په سلامي او تنفي دي په جنت کې ډیر زیات دی یعنی خوراقونه به دی سر زر اسپن زر او تو په خلکو دنیا کې دا یو بل نوړ نو انت ګټ او پچی دا غو د خلې سلامي وعد له مجل کریم عادت به دا نوې خبرې دی او وعد تیار کړې دی د اجر کریمه یا ایو نبی ای نبی السلام ان ارسلناک که او مبشر او نذرا یقینا لګله موږ شاهدن بیان کوم ته او مبشرا ذیرا ورتهونکي ولذرا ورتهونکي وداین ال الله بل انا كونکی اللہ طرف تعبیذی او حکم د اللہ واسراج المنیر او دیور او خانه سراج منیر او ته ذکرو چې تشبیه ورکوځنه بیا د اسلام د سراج تر د دیوی ثا د دې وروجن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیان نه لا اور ااده نه رسپته قرآن کریم دی وبشر المؤمنین او ذرو ارقوم من انتا بان لهم من الله فضلا کبیرہ چې دی دئی لرا د طرفه د اللہ نه فضل لوی وله دو تیل کاری اول من نه ته اه داون وله او م مه د منافکان او د کاپیران منافیک او کاپر به ار و وي ب چې دغهم وغ موای داعذامه پر د تکلیب الله او زاررو سپاره په الله باې هر کې سم تکلیب درې په ج بله تکلیب در کې ک ستا خلاب منسوکې تو على الله تو ک الله بعض وக்க الله اوؤمن کتال وف وفاض الله وکیله او کااپ الله کار سا کار جوړ اون ک الذي نام ممنناو اذاانه قف ت ممنات کل کا کوي تاسو ممنانانه من قبل تنا تمسوهن ذناو د عد حكمم ذکر کي چغ ص کودن شوي ده وده شو ثم ال منا بیا الله ک د قبلان قبل نه مخکې د یو ځای کیدونه د هغوی سرهفه معم عليه من عد تا تدونونه د نشته د تا لهغ بالې هن عتشماري تاسوهغ ل کودن کړي مل لقاغ به عدت متتیري او چې کهمه کودن کودن دا خاون دی مر شو دغ به ععدت تیری لاانې مسله کورې فمت نه دغله ساار رکې او سر هو او پرې هغې لر ادې هغې لر پهلو خسته سره یایونبي و اے رسول الله صول الله عليهسم ان نه جانله ان نه داخلنا ل کاوا ل کللاتتي او خته کوي یایون السلام ل لسلام نه خل نه ل کاوا کل لاتي تاسو دا پار ازواجک اللہ تی بی بیان استاسو آگا تیتا وجون رہو اللہ چوارکڑی تاسو آگیتا محرون دا آگی وما ملکت یمینو کا او آغا چی مالکی ری خیلاصون استاسو لیما فعاللہ علیہ که آغا چی احسان کرد اللہ پتابانے دا مال د کافران اللہ و بناتی عمی کا او ازونا د ترستا او بنااتمات کاونونه د تروریان سته د پلار د طرپ او بنااتې خاله خایک او لونه خایک د ماسیګیان سته کی. تروران د مور د طرف ماسي وته ني وته ماسي ويوته د پلاړو ترابځي لري د پکو واي او بنات خالاتي کلتي حاضر نما کا او لورا د ماسي غنوستا هغه د هجرت کړه تا سروم راتو مومنتن او خذ مومنه الوهبت نفس علي النبي کې چرته کې پچري او بخيزان اغنبر علیہ السلام <سؤال> قواتا این ارادا نبی ایستن کهاتا چر اغانی نبی علیہ السلام چنکاو کی غیثرا دانکا بے مہر دیکھا زکر زانی و تبخلنی خالصتا لکا من دونی المؤمنین خالصتا لکا من دونی المؤمنین خالصتا لکا ما سواد و نور مؤمنین آننا قد علمنا ما فرزنا یقینا پوئی منگ آغاچی مکرر کردی منگ آلیهم وریب آلیفی ازواجیم فبارد بی بیانو ددائی وما ملکت ایمانم وینه ده کایدا یا کون علیکه هرجن دې ده پارا چینه په تا باندې هرجن ته تمسیه وکال الله غفور رحیم دې الله بكن کی مې ربان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې دومره نکاحونه اجازه تولې شو د دې د واجنا نبی رسول الله دې صرف عائشه رضی الله تعالی عنها دا باکره اکثر نکاح کړو او دا انوري بیبیان چې وي اکثر خوندوی یا بودایګانې خود دې د قوم د قوم سره به نکاح د دې د ورته تبلیغ د دعوت د کار د امر د لار شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مضبوط شي مټه مضبوط شي دغه څنګه په بوختانو کې د رواج لري چې تا یو خاندان کې نکاح وکړو نو رسول خاندان ستا خپل شي ستا جنگ د هغه جنگ د ستارو غداغي روغ عربو کې هم دا چالو کمه مشرکان اولینو خو بیا هم نبی رسولان السلام ولانو تا د عهدی په خلاف وي چې نکاح دې پکې وکړو نو بیا ته رسولان تذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم تذمر نكاحه اجازه تو وكان الله غفور رحيم الله عفوا رحمته الله عفوا كما رب ان ترجي من تشاء منهم والذي ترتيب بس ده نمبر ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثر باتي کی گسنگ نمبر نمبر اور درپاتی کی دوست رز بھی اور ترترول نمبر نمبر ترجي من تشاء منهم رستقولی جی تذدی دینا نمبر من تشاوا اس سے غانی منهم ندینا وتوي اليك من تشاء او لږه یی کول شي ته ځان سره چې تو غواړې و مې تګیتا مېمن عزلته او هغه بي بي چې تلپ کېته دی او ځای کېدل دا هغه مېمن دا اچان عزلته کې تا جوړه کړل اول دې جوړه کړه او چې ځای کې ځان سره دا فلا جنا عليك انشتري جنا پتا باندې ذلک دا طریقې دی مطلب دا دی ته دې جوړکه نمبر ولا رښتکه نوم سیدا او کتا جوړه کړی نوم سیدا او قتیب ان ته ندیک چې دا کلونه بعد ل ص ده ذلكان تقر راونه نه خو دا دا تهرک چې دا ډېره دی دا چې یخږي بستر سر کې دد بس سر چې ورخوا تهځ وله او خفه کېږي بهنا ض او خوشالږي به دما آ ته نه کل نه پهغ سره چې ورکې تهچ ورکې ته دی ته کللوونه دا ټولي یعنی دی به خوشحاليږي په هغه سره سره چېوررکې ته كله هله دا ټول دا كله هنه جدا كلام دي والله ولا يعلم کوئی ما في قلوبكم هغه چې بذرون تاسو کې تو قال الله علیم الحکیم دی الله په حکمت او علای حل لكم النساء من بعده روان بیا نیم بعده پس دې تلور قسمونه نه یعنی مهر چې ولور کړی اول هغه چې ستوینځي اول هغه چې تاسو ری هجرت کړو اول هغه چې تاسو را بخلې چې ما تاسو ځان بخلې نه ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا ان تبدل او جائز نزی را من ربه تعالى رداجي بدله تو دزینه من ازواج نور بی بی هانی ولا واجب كه حسنن اگر که تعجب کوي تعالى حسنه خايد داغي الا ما ملكت يمينك اگر مگر اغه چي وعداري خلاص خیلاست تخيل استاد اغه وينزا وقال الله على كل شيء رقيبه الله بارې سي باندې نگاه بار وله عجببه کو حس نو نه رسول حسسن طب نه ګوري الله سر وسلم یو سي تهویللو چې ته دین ګوره تب اخلا اخلاق تګوره طرریب یا دا کا لاسونه دی ککشه یا الذي نام ممن مومن لا ت کو بوتن لبي الله و زله ن کوم اللا کو عام یا لبي ممنانو لا ت خلو و مدخلې کورونه د نبی علی السلام تعالی بی او ذل لکم یو بی اجازه ته مزه یو کچته د نبی علی السلام په کور کې تاسو لروډای شوی را د روډه او خره او بیاذر شي د زینب رضی الله عنها په لټه کې داسې چې جسته صاحب سا راغلي دوه خنه مخکی نوران اللهم دوه خنه او بیا ناز للمنا د نبی السلام یوزل لار د ټول بي بی بيان کو جوړه باندې چکرلوګو جو واپس راغی جن نبی علیہ السلام وکټ بیا دی د نبی علیہ السلام په کور کې ناشته چې دروازه کې څنګه نبی علیہ السلام راغل نه شي بیا نبی علیہ السلام ځو واپس شو جو شو چې ځې کنا روډای او کولنسو کې اسنه ناشته نو چې واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو وجو چې نبی علیہ السلام تنگ شو یو ملمی یوم المتندری دا لازم المتندری دې چې بیا پاسین نن دینه دغه خدای پاک اوس کار مې دي سبقونه دې مطالعه نو فوران ځان پاره خپل پکاره دا چا ملاقات لار شي نو انته ملاقات مختصر <تصفيق> کوو چا سر کې مختصر کړي چا خبرې کوي مختصر دي یو عالم ته فصل سوتلږي کتاب کې دا خبر کټه عالم نمرانې ور دي یو عالم دی یاراجی ناز ناز ته پوسټلې ډیر وخت ناز اوغه تان کړه خبر زخوا کې ډیر کولې لاغه وته دواو کې د عالم چې لازم چې تد ویا الله <سؤال> ویمغه ته د تپو سکول طریق راو کوي د تپو سکول صحیح طریق څخه ماده دوا په صحیح وایي تاسو تاسو وزله ونه کړو دغه رسول الله صلی صحاب کرام ته الله جل شرو آداب د ملاقات آداب او خپل د پاتې کېدل او آداب او خپل بسغیلاله دا, دا آیاتونه الله جل جنو نازل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یاد او وجب شنووي د یاد او وجب شنووي خو ول الله د حق ویلو نه حیا نکې اے مؤمنانو داخلي کې کوو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الا ايو ذن لكم قدات اجازت او کړی شي تاسو ته تا خصوصا د علماو ملاقات لچې سوق وی رکوشي دا کوی چې واخ ور کم تی وي نیو له ما سره دا نه دي اوبو متفقدا ذکري چې ګنه استاد ګارننس مطالعه سبقونه کوي درځومي وته پراتي کل کل کل کلا کلاسي د کلا تدریسي ویزا و الى يذن لكم مگر دا چې اجازه تو کړی تاسو ته تا غیر ناظرينا چې نه تاسو انتظار کوم کیاو مخامخ سره سړی تبګوري یا کله لاسلې غېر خوځي را خوځي کنا پرونو تیا زناو دا طریقه د تنګي غېر انتظار کوو کی انحو لو خداغه تا یا غېر ناظریرا مشی تاسو کو تل <سؤال> کی لو خداغه تا انحو لو خداغه تا یا پخیدلو دا خوراک داغه تا انح چې دې زدا پخیدلو تم خو چې ته پخیدو تناسار راغله هغه پخې کی پخې کیو راہ ولاکنی زادو ایتم لیکن کله جتا ذراو بللی شپه کولو نن نشي پیدا تو عنتم کلچ تاسو خوراکو که پنتشیرو خوارشی ولا مستانی تھینا او مشی بود کی خودم کلی حدیث ان خبر ہوتا یو مانا شوا درم مانا او مئی سارے گی تاسو مینک ان کی خبر و پول ہوتا چنانسے یو خبری کوئی گفشا پمجور کرے یقینا اندالکم کاری از نبی یقینا داکار چلی نتفلی پورکی نبی علیہ السلام لطایستا ہی منکم حیابو کی حیابو کی تاسونا ولا ستا من الحقي والله لا ستا من الح کې الله جل چو حانه کې د حق نه وي غضا ساتهمهله متعا فلوونه من ورا حجاب کله چې تاسو غواريته سامان نه غوای تاسود نه اخوا د پرارد نه د الله عليهی وسلم بيانې بی هغ توای چې د پلان کې شیرا کې لم نی په چې نیمه نیمه دروا نه دن او نیمهبارري کله ماشوانه پر سر را بار کري. او کله کوواوک نه سر بار کو دا نااجایت خبره ده د بیا اسلام ب بی بیایانوتهله ووي چې ګور سر رابر نه کوې د پرد نه آخوا ووس می رای آخوا د پردین نه داکومت هرروله کولوې کوم دا پاک ساتون کې دضرروونه ستاسو دپاره او کولووبې نه دضرروونهد دپاره شیطان ار وخت دی کوششک کې چې دا مومن مسلمان دا مومن نه ښه د داه څنګه ګمره حرکم وما كان لكم ان تستننه دي جائز تَاسُ رسول تاسو له رسول الله چې تکلیف اوري تاسو پیغمبر دا لرا ولا ان تجوز واجههم من بعد او دا چی نکاح دا چی بنکاه کی تاسو بیان بی نداو پس دا غنه ابدن هي دا سه بم نه کوي دا حرام دا ناجائز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لازم مهند بی دي امر سره نکاح نه کیږي بازه خلک جونده دې کې وځه نکاح لري دا یاد نو انکار ان ان ذالکم کان عند الله عظیم یقینا ذاکر الله باندې عظیم پني زال اډړلوی ان تو د شین ککارا کوي تاسو شین څه چې ان تو د شین ککارا کوي تاسو د شین څه او ته پویا یا پټوي فین الله یقینا الله کان د ذلک له کله شین علیمه او هر یوشي باندې علیمن کوالا جنح علیه النا نيشت دغه غلا په دې باندې پردنو کولو کې پی اباینا په بارد پلارانو د دې کې د پلارن لپاره دنه کې نظامونو نه کې د رومونو نه دنه کې د خوینه نه د ويرونو نه او د کور د دنانو نه تیر پوت کمې نه د ابارت کې ملو پرانی د لنګر دې د دې نه په پاره کې خاص د ابي پړ دې چې مخدیګر دې ولا جن حالیکم <سؤال> پی اباینا نشت سجنا بدی باندې په پردنو کولو کې د پلاران په کولو نه دظامونو نه ولا اخوانه نه د والله ابنا یخوا نه نه در مییرونهونه والله ابنایخ او نه دخورنو ددې نه والله او نه د او واللهما ملکتت نه داغینزونه چې مالککان دي ایمان هو نه خلاسونه دد و تققین الله او یاره کوي ال لا نه اللهکان الله کلکشي د د الله باري چې بانې حاض نانظر خدور د پتنې نن س باډر خالکل په دي اللهملله کته و ص راله نهبي ممنانو ته ختاب کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ک ومره ل مرتبره دا الله بخوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتب دا ده چې الله تې درودونه را لږي لکه الله وي الله وي چې س عليهږي او اللهته هم درود رسول الله ص الله عليه وسلم او دروود شوید چر د دردیر و بمارو علاج دے اور دیکھ اللہ جلی شانو دیر حاجتن و سر پورے کی گئے ایکنن ملائید دم نمک کے رسے درود شریف آئے اور درود شریف جرد و آگاہ نے دی دیر در برکت باعث تے این اللہ و ملائکتو یسولون علی نبی ایکنن اللہ جلی شانو ملائک یسولون علی نبی درودوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے اور یا شابہ سے ہوئی علیہ نبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلدہ کے دنگا یا صلی اللہ شابہ سے مالکہ یا یو اللہ دین آمنو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم آئے اے مومنانو درودوائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام آئی تاسو سلام پورا لگا منگا وائیو نبی علیہ السلام اور یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ته سلام کوي ادا چې وایي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته انده کې سلام کو کنه نبی الاسلام ته صاحب کرام ان الذين یرضون الله صلی الله علیه و ان دونو الله رسول کې دغ کسان چې تکلی پر رسي الله ته پ غمبر دله ته لاانه همم الله في دنيا واللاثره تي لانت کی برورت رسول الله صول الله عليه وسلم نم چې وغستې شي نخامخوا به دردوه یو زلی او مجلتې د نوبیره دي یو مجلت دی اوغ مجلت چې باربار رسول الله ص الله عليه ووسلم نومه غستلی چې نو یو ضربه پهې الله عليه ووسلم واجب دي او که چرته کې بار دی چې بیا د وړ م واجب در باندې نه دي او به احته خبره دا ده چې وویل نه شي لا نهمللهلانت کوله په باندې په دنیا پاثرت کې تار کړی دی موهدي عذاب در درخواون کې پر کوون کوې والین دون می نه کسان چې تکلیف وررکې ممنال سرون ل را ممنانو خذ ل را بیاغیرې مقصته سبو باغیر د سبونهنا چې دی کړی ده تکلیب سره هغ بابانندې بدناملونو او پا اغیل کسما کسیم یو کسیم تقلیب او بل کسیم تقلیب پر کولو ته تا پلارو که ادریدل دا اغیل بیپردگی کولو دا مومنان و خضل تقلیب ته تقلیب پر که مومنان را مومنان و خضل را دی غیر امکس بغیر دسو گناه نچری کرده فا قد احتملو بهتان و اسم موبینا نو یکینا دی پور تا کپزان بانه بهتان و اسم موبینا گناه کارا یا یو کار نه زنان او توایته دا کار یې کړل دا بوستان دی ولې بناړي دا څه مکو یا ایو نبی په خپل سترګو او کار نه لیدلې او ته پران بوستان لګې دا حرام دی خو چې دا شی ډیر دياتي بس صرف ګومان باندې ګومان باندې ګومان غلې راز غلې او پسچا باندې او کوم نه بدنامې په تا پوری اته درته بیا ځان پاکي نو کوم ځای خبر ورسیږي یا ایو نبی كل يزوجك وبناتك من نساء المؤمنين تاسو صرف خپل خوځی دی د بل چا د جوون ته بابر بااس نه بیا سلام ووایه خپلو بیایانو ته اوبل دا کتا تاته یو خبره معلومه دا ده ته په پرارده واچو پی انسان بانې الله جل د شارمه په تا باندې پرده راواي آخرت کېله به در باندې سل پرارد را وواشي هث کې راضي رسول اللهسول الله عليه وسلم و و هغه کسانو چې په خولی بانې میمان را وړی دی ایمان هم زړ ته نه دی ورده نه شو له تفلیک مشي لا تهور ممینی نه مؤمنان لا تکلیف موارثو تاسو له دي مؤمنان لا تکلیف ورکی سوک چې مؤمن لا تکلیف ورکه بدنام په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایدې بخپل کور کې ناسی او الله جل شانو به او شره بخپل کور کې په منځ کې بناسي ځانه چې بهر ويو کار پته وته دخل کور په منځ کې بناسي او الله جل شانو به او شره دا غ دیندار خوځتهم وي خاص چې بهر دې قد ضو بهانانه و اسم موبیه ی نند دی بار ک پهځانبانې پور دی که په ځانبانې بستانن بان و اسم موین او بناافکاره یا ونبي وکل یا زوااج کا لبی ل اسلام وواي تهبي بیایانو تهري او بناې کا او لنو ستاته دی نسیل مومین او خص د ممانو ته ان ممنانو زرانو تو ووایه چې هغې فړده کېخ او خ دمو منو تعید میلی نه چې رادي کې دی پځان باې من جلاب دي هن نه د غټو غټو صدر ونا من جلابجل ج غټ صدر رو برکې ته وئ غټ چیل ته وئ دا نې صدر سپین سادره چچ د دغه نااجید دخ ټول په ککاري حرامدي ده ظال لقااتنا او راافنافللا ځ ګوره پرده داسې کول پهکاري چ په رد تا د سنگار په د سنگار د څنګه پد ته په سنگار راستار کو زالیکا نایو راضا دا ډېر نسبي دا دوی باندې په ځندلې شه پلاو زینې نو دوی ته به تکلیف نه وونکیږي ځوان جان خذبه او دا ایدا بورکا واچې نه بایو بغستاري پلاره بوته ډرایور بوته چبای راوخی ځاله ګاډی دا بای د مخه یقینی څې اترا ترڅ کېنه وله الله پلاو زینې وبنه په چې بوډای او داغه دا سازاري مادر اچولې لو ارڅو بته بیا ګو د تکلیف ور وکي په نظرونو او فلاو ذيني دا زینت ته دا کې دا چې دا ټول به کار دي دا چې پرده اچول به کار دي چې باغې کې زینت نښاره کې او په جنګلو وګینه کیږي وکانه الله غفور رحيم چې دا وړځنان نه کلا ځوانو ځنانه دا چې پرده د دې د واجبونو چې دې خلک <سؤال> تکلیف نور کړي په ډارو چيزونو یوینې سم ساری به تلکا د دې ځان یو ځانانه په زینت کې روان شي او د نیمه هر په دې کې سمره ډېر خلک په نظر کې د عبادت نظرونه پم لګي د خبيث خلکو نظرونه پم لګي د پلیدو خلکو نظرونه پم لګي دا تکلیف ورته ځانولا فانا غزيني ا دې لپاره تکلیف نشي ور کوله وكا الله غفور رحیم دې الله بخون کې مهربان لکه لم ننته المنافقون او کو زور اور خلک په پېښون بیا بولره تکلیف ورکي که څار ته منافقان من نشو وزګورا په کلی چم کې دا ځه خلک کې چې هغه کې د ده خو زو د امراضې یو ځای یو چوک کې ولاري کله بل چوک کې ولاري کله د نانو ته ولاري لوک څار ته ځه منافقان من نشو که چې نظام یې ځمې چې دا خلک په رندو برابر کړي رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله عليه وسلم دور کې خو نبی بیا السلام حکومت و اسلام نظام نو ونه را و دا من کار دا ای دی او دا مرضان چې د زراانه ته ولاړ دی لوکه چرته دا منه ن شو رسول الله ص الله عليه وسلم ته الله و چې کوم دا ک راټنگوي و نه دغر د وجهو ور سربل کارونه ک لان تهیل مناج کوونه ک چر من نچ مناج کار والله او هغه کسان چې دهغې پهزرونه مرض دخواو دی والمور جفونه ف المدی او د سړی چ نو هغه به د سړو کارونه والمور جونه ف مدینه او د روغ خبر خورهونې په مدینه کې لننوغ ری بهم خاامخه مسلط به کومه تا په باېتون ملاو جاغیرونه کفه الله قله یا به پاتې نهشي دی تاثر سره اللهقلله مگر لګور مل او نه پله کړی شوي دي دا مرضی چې دی نو دا لا نتي دی نهاز ذخی په کم ځای کې پیدا کړ او زو روبهنیولی چې و پوت تیلو تختتیله او به اوجله شي په وجهو سره سو نهتل لا ل نه خله دی سر دا چې خلک دا مرضان چې کله معشره ډیرر شي او دا دا بد کارونه په معشره کې شروعون شي ځناانو سړی ګټ شي د معشررف را ب شوه ماشرت تباہ برباد شته تاسو په یوه وخت د دا باندې دا ډېر زیاته تھی دي او الله دې به خلک له اجر ورکي دا ډېر د پردې خلک دي دا ډېر زیات به ترين زوی دا باندې دا د پردې زوی مې دي دا د تقوا زوی مې دي په دې زوی کې پاکي پرته ده دا پاک دامن خلک درته دي بار دې نار شي او دا حالات وګوره نو توبه وو باسه ته وایي دا دنیا کوم حالت ته ده الله دې موږ پاردې او ساتي خصوصا دې کولو او الله دې دی دې دی د یو تا کبي حائن راضا نه کی فلا نه کړې چې وی دې اي نماز کې حکم زای کې کلی چې پیدا کوي و کیدو او بني ولي چې وقت تلو تب تلو بولې له شي په سره د نبی عليه السلام په کلی کې تاسو داسې غلط کارو نه کوئ دمر دمر کارو نه کوي زنانو په څیر کوي سنت الله دې الذين خلو پښان د ترقي دال لا هغه تاسو چې تیر شې لري مې قبلو مخکد دی نه ولن تجد لسنه الله تبديله او هي چاري به ده نه کېته د پار د ترقي دال لا ربه دې الله پاک دې زيات غیرتي دي ډیر زيات غیرتي دي او د الله غیرتمن خلک ډیر زيات کوي يسلك يسلك الناس علی الساعه تاسو چې تار بوار د قیامت کې قولا نبأ العلم <تصال> ها ان الله تو تو چې علم دې در ساعت تكون قريبا او سشي خبر د ما در کسي خبر کته لعل الساعه شاید قیامت تكون قريبا جری باندې الله ته علم نه هو خبر په من چې د قیامت او کا د پای باندې رت شو او کوم رضيان باندې چرته کې شو استاد قیامت با کله ان الله لعل الكافرين وعد لهم عذاب سيره تو ته بیا وایا ان اللہ چیکنا اللہ لعنت کرے کافروں بانے تیار کرے دے دیدرا عذاب السعیر عذاب تذون کے منافق کا عذاب کی بسوادے مرضی خالدی نفیا میں سبھی پیا دے کیا بدن نہیں شاہ پاتی جو ہر دے جان کی پاک پیدا تھے خفل عزت اگر تم مزے نہیں لکو جان مزے نہیں لکو کو پلاسون کے جان دخل کو پلاسون کی مراد ثواب زان کې پاکی پیدا کې ودای او ملغله راځي د پاکي دا چې تاسو رہی او چې څو کاله چې له شانو خواته پاک لاو نو الله بدله جوړه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله اللهم انی اسئلک التقوا والعفاف والغنى یا الله تقوا د نغوالم پاکي د نغوالم د زرمانداری د نغوالم همیشره په اړه د الله دعا غاليک او ذکر کوا خالدین کی همیشه په پېجهانم کې په پېجهانم کې به بدل لا جدونهوللیو واللا ن سورا اووبمو میزان ل رووله نهسوک دوست ولا نه سویرا نهک دا ومجو هم ف نه ه یاکونه یوم تقللب په دغه چو ل راړوللی بشي مخونه د ریې پور کې یقونونه وای برې دا مخونه ی یاد مرکې د مرضیانو ذ کک مرضیانو با به مخونه فیکل را فیکل. مخونه دی فناارري پهور ک ی کوونه نوي به علی ت نه حیاف سوس د مونږ نه اتانانه الله ات نهرسه چې تعداری الله تعداری کړه مونږه وقالو اوای برې رب بهنا رامونږه لا طانه سادهته بر انا مشر ته دا خبره کړی وه چ لکهګوره د او دا خلک غه خلک دی د یید خل ده او دا وګوره دا سنګه خبره کې مړه دا وځه د هغولو خبرې د کې دوی ته غوښنۍ کوته ورګا دی او خبره ورولري نو دوی دا خبره منلوا چې خبره منلوا او أنت کې أنت کې دنیا ته خبره منلله اخيره کې بجاهلن کې باندې د مارګري وقالو <سؤال> وايدي ربنه ربذمنا اننا توان سعدتنا یکنن موږ تعبداري کړو سعدتنا د سردارانو خپل او قبر انا او د غټان خپل فازلونه سبيدا زمراي کومه د سمالارنه را ربم یم ضفیې ور کې تا اضاف دوچن مین لا اضب را ذاابله ان مولانتو کې په دی بابانې لان ک كبيررن لانت غ یا لې نامنو ای مو مینالو لا تتكونو کل الذيې لا نو افبر راو لا مماقانوس مو مینالو ګوره دي ایثال سلام موثال سلام پهشانې جوړ شه کله مړه سومره حیادارو بهترین سړیو موسی علیہ السلام دو مرحای دارو چی دا بدن بنخ کاری دو چی بدن بنخ کاری دو ار وقت بی کلکی کپڑی اچولی برابر نیم لاخ کاری دا نگیر نه نداشی نور بدن اختاری دو قوم قومیوی وی دا موسی علیہ السلام چی پا دو برگی یاد دو دا قوم چې دی ندی با پاردی با ازیقات پردنو کولی حوث کې بطول الامبل بغیر د کپڑوزا د مثاله <سؤال> سلام به ظالله ته هغ پرده ک لاب نوید و د او بدن کې ترتهسه چل دی وجدې د ووج نه دا مثالله سلاممونه سره نه ش کږي نو د دا مثاله سلام یو للی کپرې کې خو دی په ګټه بابانې او دا چې لنګې والو چې لنګې والو د کپرې ته ګټ و دی چې ګاټې تننا مصثاله سلام سو بیار ټ ګټېزما کپرې راه بل د ب لو محفل ته ورله او هلته کثال سلام ل خپې ګټه را په لخت وواله د لخت داغونه په حدیث کې موجود دي حدیدث کې د دری یا لور یا د پېن داغونه ځکر راغلی دی حدیدث کې راویم دغ شانې شککره دی یا د رسول الله صلی الله عليه وسلم د طرپ چې درې یا سلور یا پنه داغو اوې په ګټه باندې هغې رسول الله سر الله دا مثال سلام اونیددو نو چې د مثال سلام کو ډیرر د رابر خسته او بیا وې کوم موسی عليه السلام له تکلیف ورکره یا یا موسی عليه السلام دې دا تکلیف ورکره چې کوم موسی عليه السلام به بدنام ونه وای یو ځلاکاري خزل کي څه ورکړي چې ته وای چې دې موسی ما سره زنا کړی هغه چې کلو وي ودري دا موسی عليه السلام ته خپل کو ته بیانونه کوي ما سره دې زنا کړی موسی سلام السلام وته پاغه الله دې تا قسم دې پرونه ورکړو وغه او یاري دا ورا پیده وې چې ننبه دا مال چا پیه ترا کړې یادا چې موسی علی السلام باندې دا ته مت لغول چې موسی علی السلام خر خر هارون علی السلام قتل کړل دی وجه لې نه ولا تکونو کذینا مکی په شاندار کسان لا تکونو کذینا اګ همزه چې تکلیفونه رسول موسی علی السلام ته هر زمانه کې یو داسې چې مثال د کلبی او هغه د غفتې لي مبالسي آغمونسااج تقريب رك وساال السلامله ف او من فغر را او الله من ما قالوا بس ب ساغ لرى الله تع دغ سن چېديوي ووك عند الله مووجه او د الله مخيد يع وال الذي عمل تقل الله هوقول قولا سدي ا مو منرو او يري د اللهنا اوايويناهاقا يسلك مع معكمم دررس بې تاصلله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ به کومه غخنه و وَمَا تا دگوونه اوونه تاسو ومهی الله ورو فقدفا ظفه زننا مه چا چې تعدارروکه داله د پېرمبر کامیاب شو په کاماببان سره انار نه له تا سرما اتي قین پیشش کمونه ديمهداریري پاس مالوو پهلوکوبانې فاب نه راغې انکارو کوو کې یو مشهوره مع ده د مشهوره چې او مشهور ماناکو ما چې کوم خپل د دې خپله مانړه وای موږ په پېښ کې ځمداري پاس مانو په ظلمو کو بوغرو نه باندې نه دی انکارو کو چې دای دا بار کیدا امانه راغستونو او یو یې د دې داغستونو او دا دا دا انسان دا واغستون انسان ظالم او جاهل شه یو دا مانو لږل ته کې مانو باندې را راځي چې انسان اغیت نه ان انکارو کو او انسان دا امانت واستو غرون و ازمک و اسمانو انتلتارو انسان دا امانت واستو نبی آسنگلی ظالم و جاہل شو ندلتا دو توجیحان ممگتو دو دو توجیحان یو توجیح دا چی انسان نا مراد انسان مناقق و انسان کافر یو دا او دو ام توجیح دا چی حمل پا د خیانت بانی خان این عرب نلا تا ایااد نو د پاسانه طریقه باندې هلكه تفسید بګړي دی انارض الله تعالی سماواتي یکینن تست رمغ ذمہ داری پاس مانو پدم کو په ورونو باندې فابینا ندی انکار او کی حملنا د خیانت کولنا د خیانت کولنا واش پپنا مینا او يرې دلې د خیانت نو حمل هل انسان او خیانتک انسان منافق انه کان ظلم من جهولا اې کیننداو انسانې مناسب چي دي نو دا ظالم او جاهل دي ګرن ورس pkg maila الله خپل ډیوټي ورکلیدا چې دا چې دا چې غرونو له خپل ډیوټي ورکلیدا ځنه کېله خپل ورکه ستمر چرکاری برابرې اسمانونو له خپل ډیوټي ورکلیدا فرشتو له خپل ډیوټي ورکلیدا هر چا له ډیوټي ورکلیدا هر چا خپل کار پورا کړي خو خیال ته چاوو ته خیال ته کې سره انسانو ته يعذب الله المنافقین والمنافقات دبار جاذابر کلله منافیکانو سرړ منافقانو خځورانول <سؤال> مشرقی نول مشرکان مشرقانو سړو مشرکانو خو را ربباني کلله تعلا په ممنانوبانې یا توپیک د تووب او کلله ممنانو سړو ممنانو خ ته ات بلله اتبلله والل منی دول مومه کان الله غپوررکقيوه او ته لا ج دشانو غپوررکمه بخون بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و لہو الحمد فی الاخرات و و الحکیم الخبیر سورت سبا مکی سورتت ترتیب دو سورتونکی سلور درشم نمبر دے پس د سورت احزاب نه او نوذول کې اته 50 نمبر اته 50 ستهم نمبر د 15 سورته لقمانه رب د مکهي سورته ترا سورته احزاب کې میتاندو نه نه په شفاعت قهریوه چې الله جل جلاله نه پر ضرورت خلاصون شي کوله اوس په دې مسلې د پاره د دف شبهات شبهات اتریالیت نمبر یاد کی داوت ضرورت هوماغه د جکمنغه پرابت کې ذکر کړه دا الله نه پزور اس خلاصول نشی کولې او داوت توحید پاولنی آیات کې بالحمد الله صلی رب الشک للعلم تدوین رد الشک ویل لم کې دیم یاد کې اترې م یاد کې عالم الله جل شان و او دے جانا د قرآن کریم صلو رو محصد اخیری پوری پا دے کہ یہو اتیا سورتی نبی پا دے کہ دو ذکر تے یو دا اللہ نا پزورسو کلاسو نشکولے او اثبات دا قیامت چا قیامت برا جی الحمدللہ اللہ لذی لہو ما فی السماوات و ما فی لہو الحمدللہ کلمہ دا حمد داڑی رب احترین کلمہ انزل دروازه الحمدلله الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض هر اسا سر شروع دي الحمد لله غزاد لره له ما في السماوات وما في الارض داو اختيار کي هغه سيدي جي پاس مانو کي دو پزمو کي دي وله الحمد في الاخرته او دي الله جي لشان و لره په فطونه د خدای تو په د اخره د په اخره کې ټول د خدای تو په صفاتو الله علی راضي د دې تواجه نه مشرک د جکله تمسته نه هغه خالق الله مانی راضیق الله مانی مالک الله مانی او د هر صد بار انو وروونکې الله مې نتا وا ته دا وای چې قل الحمد لله مکه سورته دا د سورته دکې تجربه قول الحمد لله تو طوعت الحمد لله دمو عايقنه چې خالق رازق مالک الله منه الحمد لله اوه چې ټول صفتونه د خدای ته خاص الله له دې الله سره په صفتونو کې څوک شریک نشته ولو الحمد فی الاخر او الله لطیفاتونه د خدای ته دی اخرت کې هو الحکیم الخبیر الله حکمتونه او له خبردار ده یعلم ما یلج فی الارض او لب ہوئی کہ پاغت سے چنندوز یہ فلاردے پزما کہ کہوا ما اخرج منها فاغت سے چراوزی دا غینا و ما من السماء يا پاغتو چرا کو دیگی داسمان او ماایا او روجتی او پاغت سے چتی جسمان توہہ را کو او اعمال کی جی پرستی را کو دیگی پرستی تھی جی وہ وہ الغفور دا اللہ رحم کو ان کے بخون کے وقالل نځ نه کفرله ته تی نهسه کاافرانو هغې د قیمت نه انکار کو نو واهغ کسان چې کو پرېیکی را به نه شيمونږ ته قیمت کولو واته غمر ل سلام بالا رببي لا ته تی ل کو ولې نه قسم پر دی پرت زماخام مخار به دا قیمت تازه ته د الله په فټوبالې عالی مل او پټوبانې الله پورې ای ما له زما پټ تاویزونه راباشي الله جلله چاوهپې پوور دی کو پو لا یو زبان همېقاله قالو ضر راې نهشي پټېیدلی د زهته شي وي زما په مخه مخېمالله تاویز را دی تا دغې به داوه دا موه اوغېبللهلهثابتې خلکو ی نیم سرطر کې وردي لا یو زبان هم قالو ضره راې سماواې او چی پټې ده لددنه څه شي پاندازي به دې زری پهاس مانونو پد موږ کې ولا من ذالیکا اونی څه څوډ کې شوال اکبر او له سنوي شي الافي کتاب المؤمن مگر په کتاب د الله کی ذکر را دی یذ الذین امنوا عامل الصالحات دې دفع را چې بدلور کې الله غا کسان ته چی مان راولې عمل کړي نه سنت طریقې موافق اولای قدر کسان لهم مغفرت و رزقن کرین دیل رب بخششتے بخن داوری زکی زتمند دی جنت والذین سعو فی آیاتنا معاجزین اولای کا لهم عذاب من رجدن علیم اگر کسان اگر کسان چی کوشش کئی پر خلاف دا آیاتو نزمنگا کئی معاجزین د کمزوری کونکو لائی کا لهم عذاب من رجدن علیم دين العذاب دين الرجز عليم دعذاب سخدرنا غير الذين من الرجز يعني لهم عذاب دين العذاب دين الرجز بعذاب سخنا عليم درناكنا رزج سخاظه شر من كياظه غير الذين اوت علم الذي انزل اليك من ربك هو للربك هو الحق او کیدل رضی هغه کسان چې ورکویشو د علم یعني عالم څړې هغه په باندې پوری او چې کوم څړې څړې علم نه انداغه اكيددا چې دا حق خبره اهلي کتابو کې او کیدل رضی هغه کسان چې ورکویشو د علم الزیون ذلایکم من ربکوم کتاب جنازل کویشو دیتا ته در رب درستان او الحق دا حق دې ويهدي الى سرات العزیز الحمید خوود نه کوي به طره دلارې د زوره ورتلی شوي وقاله ل نه کفروا یاغ کسان اووکې ور پس کوي استضا کې درسول الله الله یوسلم پورې چ وکوره یو سړی درتهیم چې و تاسو کله زره زهشي نو بیا به ژوندي کېږي وقال الذي نه کفر وه وا یاغ کسان چې کو پرې کړی دی و خ یومونږه تاسو ته داس یو سړی خبر در کې تاسوونهه دا ممل کل لهین کله چې زهره زره شي تاسو په زره زره کېیدلو سره نه لفی خلق جدید جدي قی نخواام مخه به تاسو په پیدا نو کې ته الله کریباګوره هغې الله مننو مشرین والله منخه جو کړي د په الله باندې قضبان دررو همې جن نه تون یا په د بانې لوانتو دی قبانې ووي او جننا لیوانتو درو چې سړی ووي نو دا د کس او چې کله سړی لیوانې نو هغه د کس ته نه کوې هغه بغیر د کست نه خبر کوې دکه هوایی خبره کو نو دوسوي دا در روغو یې لیا دی وي دا خدای پاک لیوانې کړي ذ ک بابا غانو کڅوغه لګېدلې بلل ذین الایمنو بلا اخرته بلکې هغه کتا چې ایمان راوړې راوړې ده په اخرت باندې فی آزاد او ظلال <سؤال> البعید <سؤال> آزاد کې دی او ګمراهای لري کیږي ځکه چې دای لا رختا کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لیوالې وي او ولن یرو اې نو افلان میرو ایدی نو ګوري الا <سؤال> ما بینهیم و ما خلفهم هغه څه چې مکه د دی نبی ورسره د یا دوی ویمه معنا هغه څه چې د پاسره د دی نړۍ او د نړۍ مین سمای او ارضی چې اسمان عظمت دی ان چې هغه په بهم ارضه او چې غواړونه نو مو په منځ د دې لپاره پس مکه الله به غرق کی اون است ایت او نو است علیہم کی من السمایہ یا برغرزو بده با نیو ټوپل داسمان اینی کی لیکل لایت للکل عبد منیب اکین الخامخه بده دلیل د عبرت ته دلیل د عبرت ته دو مالینو کول لایا لیکل عبد مبین د پاره د هر یو بنده منیب روجو کون کی او د حق طلبگار جہاد په زګر دے لو خوا مخاوته عبرت ملاویږي چې حق په سينه ګرځېنو ته قران صحیح ترجمه ومن حاصله لیکي یا بالله ايکرم قلوب البطالين بمقنون حكمت زنون زنونو الله پاک د دې انکار کید په باطل پرستونو د باطل پرست د اغنی رضا د قرانه کریم په مل غلط باندې یاد کی دانش يا بادې ولقد اعتين داوودا من نافذ لذ يعجب ال او بي معه والطير وعلمنا له الحديد الحديد انا واقعه داوود عليه السلام ذکر کی او داوود علیہ السلام حالت ذکر کی او سليمان علیہ السلام حالت ذکر کی او طریانو حالت ذکر کی ګور داوود علیہ السلام غریبوله پوي رسول سليمان علیہ السلام غریبوله پوي دو او پریان اغییم پا غیبوا نه لینا پویدم. او سوئی ای پریان او ماما گانو افلا گوٹوان افلا گوٹا رانکی. او پریان اغیی پا غیبوا بان لینا پویدم. و لقد آتینا داود. ایکینا نورکرمونگا داود علیه سلامتا. ایکینا نورکرمونگا داود علیه سلامتا. مین نا طرف نفضل او ویلی موک. یاجب بالو اوبي مع هو ت غروو تصبی وایي د د سره وهط او طابق تاابق کړي د سره مارغانان والن له حدي لو نرمړی منږ د درسپ نه دورو پ شانت ونه نرم کړې وه عملثابق غتن وقد دررف سر دا چې کار دغرو یو داه یا دا مع نهې عمل سابق غاتتن چې جوړه وقدر فثار واندازه کو او کردې په کارو کې واملو صالح عمل کوي عمل کینی به ما تعملون بس یکنه ز پاغه عمل کوي تاسو دې دن کې وای سليمان الريحه اصحاب کرام نو سليمان عليه السلام له هوا غدو او عاشر و رواه عاشر لم دعري په شهر وخت دی یوی میاشتې باندې ازبو او تلل د هغ په مازیګري کې یو دی میاشتې پاند به هوا بچالل ته نو یو مازیګر بټ سفر وکو د یو میاش کې به خلکو سفر و کوو متځای کې به روان وه واصلنا له هوینل کېې او روانه کړی ی مونږه دده د پاارهچ نه د تې و جن ی د پریانو نامه عملو هغه سووکو چې کار به نه یاد مکې د او بین نه یاددي د د کوم مخامخ ب حکم در, در, در خپل و همنامرې منهم اوڅوک به او کوک شدي نهنامرېنا د هوکم زمونګه ده د ز کو نو بس کومونه د تامین صیر د ذااد سر د ونې دا سلیمانو ل اسلام خبره بین نه من ده نو اووب هم ایا یا به سمندر تاړه سمنر تهبع وور وردو غرق به شو دا تریان چې اونو دا صرف د سلیمان ل السلام تابی صحیح طرقان دی او پهغله د طرقه چې تابیدار تابی تابی کېږي د د جادوګر تابیدار کږي او جادوګر نام د خیر کار نه کوې جادوګر لا ټولې دوکې دو ور سره کوي کله ته یو خواتهختیکهبل خوا مجبورې ځکه که چرته کې د د دا تعبیداري نه کوې بیا د شیطانعبت کې شیطان ته شکایت کوې او شیطان بیا د سزا ورته نور پیر یانه وجبی او نور که د خیر کاري کوله نه دخل کو بشاوله د تیم کیاله ميته جادوګر وبته د یار علام راي وره سرهستر هو نو ولا سره راواسي نو ولا سپين راواسي او نو ولا سپايده ورته دومره دومره کار ولا کوي چې ام انسان ته وردن دن نشي او اغه انسان کي جادو اثرو و کي او هغه بما شي چې په قرآ باندېلا جوو کې الله پاکسو ک و په میه در کو ډره ډې و یاونه له د من هم اوڅوک بچ کوک شو من هم د نامرينا دم زمونங்க نو او بس س کو مونங்க د تا می صحیح او بس س دتا مونங்க د تا منذابط صیر راذا زون ک یا مضونه له هو ما چا او م محارري به تمماسی له ووجفان انکل جو غې جوړړ ب یا غره ما غې چې وختتن محریبه دی بعض خانونه و تمماې له او نق شوونه ووجفان انکل جواب به او کااسې په شان د ووزونو غټ غټې کاې به جوړل که سسلمان ل <سؤال> سلام <سؤال> خووي نفکرو هغې د بهاتیاه کوو وقور او کټای مضبوطې مضبوطې یا وقور راسییت او دی ګونه اولاد په پنجایبا نه اعملوا اعلی داوود شکر عمل کوي اے آل داوود علی السلام اولاد داوود علی السلام شکرن دا شکر وقليل من عباده شکور او ډېر کم دي د بندګانو زمانه شکر کوم کی فلما قضین علیه الموت معد اللهم على موته الا دابت الارض تاكل من ساعته اوګوره سلیمان ل سلام موتته راغلی مته راغلی دی پیغمبر دی او مر دی او مر دی او راپریو وي پی غمبر دی که چې د سلیمان ل اسلام د مې لو شو بیت المقدس غلی یمګړې پاتې کې د تانې کار لږیا کړلو د سلیمان ل السلام ځان دی شیشه جوړه که د شيشي او ځای هغې کې په کوای باېکنې نستو او ځې پ دغه کې خو د خپله امسا کې خو ده سا زنې تکې خو د زنې امسا پرته او چې کله به تون مقدم هغه پوره شو د دا چنجي د کې دا و نه دي ونه پهامسا بانې ولې چې پامسا بانې و نه ولېل او سleiمانسا چې او خوه د من د امساماتته شو زه د پاسه پې زور د سleiمان اسلام امساماتته شو سلیمان اسلام د کورس نه را غوردي پریان یو خو کهمونه خبر و مونங்க به دومرهغ بس کار کې د سلیمان سرهګوره پغمبر دی مر دی وفاد شو دی د باوجود با وجود مخامق ناست رو بهې قم دی پران بس کار کې لیا دی فلمضلی مو کل نه چې پیسلو مونه په سلیمان ل سلامبار دی دمر مادن د هم عوتتی د خبر ور نهمونங்கا دیتہ پمارګ دد باندې الادہ بت الارض خبر ورنکو دیتہ پمارګ دد باندې دی پریانو ته الادہ بت الارض مگر وې نه د ذمکی تاخلمن ساعت او چ خوړه به ام ساده هو فلم اخر بس هر کله چرपरे و ته ثبین تل جنونو کارش او دریانو ته لو کان یعلمو الن غیب ما لذو فی العذاب المهین کہ چردئی پوہیدلے پرپٹو پر پر بانے نوک بنو تیر کردئی پا عذاب قوارو ان کی کہ دین معلوم شغا چا انبیاء اللہ علیہ السلام منہ روح روزی السلام منہ روح لار چی داگئی بدن مبارک اغا پاتیش مات او انبیاء اللہ علیہ السلام اغاد اقبل زان گر سلیمان علیہ السلام پر زان پر کرسائی کی نشی راتین گولے پیغمبر دے ور صلی جان په کرسای کې نشی راتینګوله او په دی او دته نه چې تنور کې ډوډۍ وردي ګویل زان راوړل شي نو پیغمبر علی السلام په کرسای کې زان نشی راتینګوله او لې زان په تنور کې تاله ډوډۍ راتینګي عجیب خبره مال بیت فی العذاب المهیم وق بینو تر کړه په عذاب قارون کې کې لګات کان ل سبین بیمس کنیهم چې قران میمه لکنه له شرق د عقیده په قرآن او آیا پا صحیح طریقہ بانے اوزان پر قرآن بانے کوئی کتا تا اللہ سوے لی دا کوت توحید مضمون دے اللہ میں امن کسیر رحمت اللہ علیہ وی قرآن چلے کل ہو توحید علماء وی قرآن کل توحید دے ہر ذائنے تو توحید صاحبی طولشی تو لقد کانلی سبایم پی مسکانی ہم آیتا یکینا نو دا سبا والا و دا پارا پا قرون ندا غیئی که دلیل و نشانی ملک سبا دا دا یمن بادشاہانو دا په یمن کې ادا کرے او دیر خستم از ادار کلو او کلی یو بل پسی لگی دلی کلیو تقریبا دیر کلیو دا سی یو بل پسی را کلي لگی دلیو نو چکلو خلق دا ملک سبا نشام تطلل نو دیر پاسانای بانے برسی دل زکا چه سنگلو تو نئی نو خلق پاسانه رسی لارې نو خلق په اسانه باندې رچی سورې ورې دې د غیدا نور دې ځاتېزني د غیدا الله جل شانو باهونه دې ځا په ورو کړي سو وخت پورې غیدا الله تعالی کوله او څو بعد دا الله تعالی دې داری اې پرې خدا چې د الله تعالی دې پرې خدا الله ته اوبره پرې خدا دې چې کم دې مونې جوړ کو په خپل او بو کې لقد کانلی سبعیم فی مسکنیم آیتا یکینا تقوی پی دنیا بیدن درکن د دسبا والا د دپارا په کورو ندره که دلیل و نشانی جنتانی دو باغنو علیمین و شمالین خی طرطا و گست طرطا کلو می رزق در رزق درق تاسونا و شکرو لہو و شکرو باسی در اللہ بلدتن طیبتن و ربن غفور بلدۃ تن طیباتن خار دے پاکیزہ کله دے پاک او رب الغفور رب رب دے بخون کې کارstas وسدے ارے جگ د الله در کړي ارے ز کوم ډیر دے او شکردار لاو باسي پاک کړي د الله در کړي مچ په جوې نو نو مورو مچالو دی او ان تکي مچ نو دا یک ماشي به کې نو مار نړم پر کې نو یو بهترین ځې بل د دونمته بتون و چې ته بتون پاکوعباس ررنناوطلاوي دی یمن پې پرڅخه پاسې ل او یو زرانانه بچ وته او په سر باې م ټوکرا شو وه داسې سمن بهلاه نغ به د میونه ډ د کشی ووه دومره ډېوو تکې پکې نه ما روان بکینو لاله مچان بکینو دا یو کیسه نه عذاب دی کنه فارزو لدی مخوالو د توحید د الله نه دا اوس چې دا کوم ازابونه خپل دي دا څنګه دی اعمالو دونه خپل دي توحید عقیدت له زیاته کوم دا ته دا او کچې د مشرکان د معلوماتي کنه لدی مخوالو د توحید د الله نه فارسل علیهم سیل العالمین لرو لګما په دې باندې لا د بند تهړهلی شووي صحیح ده العم اوبد دل بدل مو په بدل ک مرک دیتاب د جل لتییم دیې تفسییل شته خو تفسییل ده شو کوې وخت کبددل تا جل ل د دبا د باغونه دد نور دوه باغونه یعنی دو باغونو په بدل د دو باغونه و د میو دوه باغونه د لاه ن یو طرفبل طرف, طرف ته دو و و و أصلن و أصلن او دو باغونه جنتین نور و باغونه د عطایو کل خمتین باغونه د خوراک بیخوان دو بدمزیو و اصل و اصل او زوزان زوزان و توی او غز و توی کسوی و, و توی دا دیجی کلاو دا نرائی نرائی دی بیلکی چکنی غز غزان و توی او یا و او ازغی و شیمن صدر قلیل او صلک دو د بیر ولا ګور د ګبیرې مېرې داول الله ورکړي ذالک نام بما کفرو دا بدل چې موږ ورکړل په سبب د خو پرده دی دا بدل ورکړل په موږ دی په سبب د خو پرده دی چې دی خو پر کړي وهل نجال الال کفور وهل نجاج او داسه سزا نو ورکړل موږ الال کفور مگر ډیر ناشکرا او منکرتا وجعلنا بينهم وبين القرى الذي باركنا فيها او جوړکې مونه دا کومه معه چې د کومه دا ګوره دټ کې صی معې بله مع نه د تاسو چې کو معکو یغ حاصل معه ده هغه هم په خپل صحیح ده تاسو دټیکې حاصل معه وکې او کومه معنی چې ما وکړه نو دا د ټیکې خپله معنی ده وجه الله به نو بعض بعضې وختې به تاسو چې دا مانکو ب نه ده نو ب ننی دا لغي معنی یو لفظی معنی دا یو حاصل معنی د پته خبر ځان پوهه کی حاصل معنی دای چې تاسو د خبري مطلب ووایئ شي د دې ټکی مطلب ته وایي او لفظی معنی دا د ټکې څنګه ده او هغه شان دی معنی توکي دا لفظی معنی وجعلنا بینهم وبين القرى التي او جوړ کړی موږ پومین زده کیو پومین زه هغه کولو کی چې برکات چې موږ فیه پاغی کی قران ظاهره تن کل یو بل ته زه یرتنه و در یا سرر اواندړ پههغې کې مزل ظم په کې داې لګول وه او یا حرتن چې بل سره پ لورلور زره ات سو وخا کل لور زره ته سو کلي دا دا چې یو بل سره لګېد پی مدار او ت نه کلي چ څنګه مزدار کلي سړی چې څنور درته تسلو کلی دغه میونه ډکی او مزیدار کلی د وګړو او جمی ده تعالیږي میوه بارک نفي و غين القرل التي نو ګرځول موږ په میازه دای کې په میازه کل او هغه کې چې برکت چول موږ په هغه کې دایمن نه د شام پورې وا د شام بارک نفي شام کې الله برکت چول دي قران ظاهرا تن کلی سره وقدر نفي السر او اندا ذکر اومنگا فی ها سیر پا دی که ما زن سیرو زی گر زی فی ها پا غکلو که لئی دشپی و ایامن او درد ای او پامن بانے فقالو دی خل کوئی نور سا نگواری نو او سا پیڑا گواری لکا ما شوم تاوی کنا ندا خبر دی په پا باندې بانے نکونا و عمل دا دی دا سشو چه باز دیو اس پا غلط بانے اختشو فقالو دیوی رب بنای رب زمگا باعد وینا ل لریالې راوللی په می د سفرونه دمونږ کې لهمون په سووم او زونه موقعې په خپل زانو بانې فژان نام حي سانانه اوګر زمون دی برت د کې کیسې د ع مه خلله او سررف کیسې کوي چې داسې داسې کلي داسې مزېدار او داسې کلي چې د میو نړکوو داس کلي چې د میو نړکوو او مزیدار کلیو، <سؤال> اتزارا سلور <سؤال> زارا اتزارو کلیو، سم رخوان لیکو، سم رشنالا کبوا، دی زانتا پکفل <سؤال> اخیر اوپے، وظلمو انفسوں ظلمنگ دی پکفل زانون بانے فجعلنم حادیثا، اگر ظلمنگ دی احادیثا دی برت کسی، دی برت کسی منگ دی اگر ظلمنگ دی اگر ظلمنگ دی اگر ظلمنگ دی اوسی خلق او په کسو باندې یا اومد زقنا همکل له اود دق زره لمونلی په کوه زره زره کې دلو سره دفی دا کل لکوې سب سبار شکر قین خاام مخافې کې د لاې دپاره د هر صبر کوون کو شکرګوزار داولې دی داسې شو دڅ خو دی په خپله بو سر زرشي طان مګې چووللهصد د قاله بل سو فته بهو ال افقم منمنیم شیطان چي دي اغه الله جل جلاله ته قسم پرلو يا لازب لهو ينهم اجمعين خام خادي بزدون گمراه پون ټول پستون لیکن ان رښتیاګه د یک پدیبان شیطان جنو ګمار خپل پتابو دي تابيح لفريقه من المؤمنين مگر ودل د مؤمنان او ما كان له عليهم من سلطان دا شیطان دي په زوره گمراه کړو لانا غوا ته سره پیلو چې دا سدا چالو کې به مشرک আলাইه و اما کان له علیه مین سلطان نو د شیطان نو د شیطان علیه له د شیطان علیه پدیبان مین سلطان څزور الا لنعله ما من بالاخره مگر د شیطان مکرر کړه د مونږ د دې د پاره چې Juda کومږه غوڅې ایمان راړي په آخرت باندې ممن ہوا منہ فی شک ان د هغه چانه چې هغه په اخرت شک ونه ګورځو کسمه کوي یو انسان هغه دی چې هغه په اخرت باندې ایمان راړي چې ذوالجلال چانو ته مخامخ دی ذهن کې سم انسان هغه دی چې هغه په شک کې دی ذهن کې کسم انسان هغه دی چې هغه په شک کې دی وربک علی کل شیء حبیب عرفت بهاری شی باندې حفاظتون کې قلت الذین زعمتم من دون الای مساله توحید قول واع پیغمبر علیہ السلام چې لنډه ولا ورکا ولیدو الزینا العم ابن تیمه رحمت الله علیه د دې آیات متعلق ده رکل نقطه وی هغه تاخیر کو اول دې دو آیاتو توکل ولیدو ولده الذين وروا بل یاک سان زام تم جتاس به گمان کوي د خدایانو مندونې لا واده الله نه چې تاسو وایي چې دا دا الله د برخې مالکان دی شریک کړیم دي نو اول خبر يملكونه. لا يملكونه خبره لایم لیکونه لا یم لکوونه مکله ضرت ګوره کله انسان مال دی خبرې نو مالکان ل دي نو یکه مالک نه دی نو شریک کو بهشي سره که نه نو لایم لکوونه ن کاله ضرت مالکان نه دي پهاندازې دیې زر نو ولا ختم ختمکو داتا سکم باباگان رامدت کی دا مالکان ندی کس سماوات والا حفل اور دی لپ آسمانون کی نپذ مکر کی یکینو که که در ذره مالکان ندی در ذره مالکان ومعالهم فی همان من شرکن ویارک مالکان ندی نیو شرکان خوبائی کنا الله وی ومعالهم فی همان من شرکن او نیش تره دی خدایان و لرا و دی دوار و پی زمک آسمان کے من شرکن سبرخا نو کې دا الله امداز به کوي زمونږه خبرې به الله تر داسې نه دي ما لهمل هم منزهره نهشته دی الله لره ددین نهسووکم دا دي یارم مونګ واو چې دا پیغمبران دا اولیاء کرام دی نه دي مدارران دي او نه الله سره شکان دي او نه الله مګاران دی مونږ ووا چې دی, دی, دی زمونږ شپارتسییان دی دی زمونګه د خبره اللهطررسئ ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادنه له او پیدن رسي شفاعت د الله د الله په پا خو پیدن رسي شفاعت عنده د الله په خو کې الا لمن ادنه له مگر هغه چاته چې اجازه تو کی الله جل شانو له له هغه تا تعالی جل شانو اجازتو تو کی هغه شفاعت کې چې موږ د قران او د حديث رسول الله الله علیه وسلم اولله شفاعت د قیامت پرځه او شفاعت بده قیامت پر از بان دی دنیا کی شفاعت نشتا ده او تا پته ده چې الله اللہ بخلے دیو کنے دے بخلے حدیث کی رازی یو ذلیو صحابی اغو شو چی اپاد شو یو صحابی دا خبروکا عثمان ابن مزون رضی اللہ تعالی د نبی علیہ, علیہ سلام رضائی رو په با کې کے مزے رسول الله صلی الله عليهوسلممه تا ته س پته جا به جت کې مد کې د چا په باره کې دا هم نه شي چې دی جنتي دی اده بیال اسلام ته اول خواغ اوومتی دی د سابونه رو دی داولیا چې که موجود دی که نو ان شو که کاکاس شو په پیر بابا ش الله دی که ارغونو ارغونو رحمتونه دی پ الله لږي الله ل د چ د آخرتهسته کي ال د کل غریب, غریب د غر کدون کودي هغې داس اخو مړ دا خو په خپله با د مختلفجره توای زما چې پاررس بکېلهلیمن عزی نهله هو مګ غ چا دی چې جازتتونکیل ن تعالی حتىتا درد پورې اضاف زیان قورې هم قالو ماذا قاله رب وکم ترد پورې چ لري شي یار دزلو نهد نه نو قالو ایې ماذا قاله رب وکم داات د دا پرشتتو کو باره کې دخ خبر م می تم منې حلک را تاافته چمال کممهکوره دې دوی چې مالکان <سؤال> وي نو نه مالکان <سؤال> ندي دوی چې شریکان وي نه شریکان هم ندي دوی چې امدادیان وي نه امدادیان هم ندي دوی چې هر څه لري ترڅو په پارځ دمو کې نه شو پارو سم دي کوی د قیامت پرځ د مومنان شپارت کې چې اجازه ته شي علاقه موږ د شپارت نه انکار نکړو حتا دردې پوری ظفو ځان کلوبې خلل رې کړه شیار د دې دونو نا کله چې الله یو حکم راولي کې نو په اسمانونو کې یاره ورشي چې یاره خوور شي د د لدي دزونه چې یاره لري شي جببرا ل اسلام ته نه تپوسو کې جسه چل ل نوغ ته بیاهکم بیان کې قالو نوای دی ماذاقان رب کوم سوول ر تازه قال حقق نوي برني م حقي ویل اوول عليلق كبير دا لاجل لشان هو علی مچت دی الكب او لوي دی کو ای غمبره ل څوکره د ګرکې تاسو داسمانو نو درګم کونه راځي څوک دې کول الله او اچ الله وا ان او یا کوم لا له د او في ذلالم مبين راځي په سلو ګره یته وا چې راځي ک الله نو وا او یا کوم یقینا مونږ یا تاسو له الله د او في ذلالم مبين یا وګم راهکار کیو مطلب دا دې چې د مونږه د دوواړه نه یو ډله په حک باندې دا. ده د یو ډله به خامهخ په حاک باې د چې مونږ وواي کټول هرڅ الله کوې چاته څوم نهې سپاره دی ضرم چاته نه د سپاره یعنی په با د تفیظ نه او تیک هم نه دی کوی سووکې مال کړیم نه دي او هو الله جېشانو د خدمت په طور باندې د پرشوله د ورزو او د عالم د تجویر کار اخلی ونج کوم یو زمون غوس تاسو نه په ګمراهای کړې قول وا پیغمبر علی السلام لا تاسو ما اجرمنا ولا نسلو عما تعملون وا پیغمبر علی السلام تاسو له پښتنن شي کولې تو پښتنن شي کړي عما اجر ما چې جرم کړي دی مونږ ولا نسالو او پښتنن شي کړي زمونږه نه عما تعملون دا هغه چې تاسو یې منګره زنګنګ تاسو د تاسو نه کې تاسو تاسو تاسو نه کې په تاسو په خپل قبر کې واسمل په خپل کې واسمل او دا خبره ده چې په خپل قبر کې واسمل په خپل کې واسمل او چې ماته کې مسؤلۍ حواله شوی رنګ زبر ذمہ داری ادا کومه ده زموږ مسؤلۍ دا ده و ما علی الرسول باندې رسول دي و ما علینا الا البلا په موږ باندې نه رسول دي ها دا دا قرآن کریم درسول کتا دے وما علا الرسول اللل بلاغ قرآن کتا بلاغ بلاغ لے راغ لے بلغ دے راغ بل لغ ماون دے ایلیں او رسوا نو عمر بالمعروف نیانی المنکر پتا دی او منل نمنل اغا پخل کو باندی اللہ دے ہر چاہتے ہدایت کی اللہ دے والا دے ہدایت توپی کر کی قولو آئے پیغمبر علیہ السلام یجمعو بیننا دعی دا د دایی د پارهده دا خبره د ضروری ته چې دی په ز ک یو در د یو تکلیف ساي پیغمبر پ غمره السلام می بينجم مالب به وکېله تعالله په مین زمونږ کې او په میستاسو کې رب بهونه یو ورځ بلا داسې را ي چې مونږه تاسو الله راجمه کېسممه یپ ته به یپ ته خو به نه را بیا به واو کې په مین زمونږه کې بلخ کې په وشتیا باند دی بیا به الله جودا کې نسوو بجهلم تهبولي څوکجانب ته او هو الفتاح العلیم ایکنا اللہ دے خفی سلکون کے اپوها پورا کو لوے پیغمبر علیہ السلام مسئلہ توحید بیا کے تالوی کی راتوی تو مسئلہ توحید کے تالوی کی راتوی کے مسئلہ توحید او دو آیات شی بیا مسئلہ توحید او پیغمبر علیہ السلام ارونی الی الذین الحقتم زما قرآن کے مگو رواں اگ قرآن کے او گورا صرف دکو او مكتبہ کے زال والا بازار کې او هغه کې د ترجمه تا غور غلا ته شومات بیا له وای قول واته عمر علی السلام ارون الذین او خایما تا حقم به شرکا یو ځای کړی دا الله سره شرک عاشریکان شرکا دا لا سره شرکان الله هیڅ راڅخه نه ذکر بل هو الله العزیز الحکیم کنا دی الله زور او حکمتونو والا او مرسلنا کلا کافتا للناس ندلګلمغا مگر تعالی علاقہ پتل الناس مگر د پار د ټول خلقو بشیر وونه زیرا زیرا ورته اون کې ير ورته اون کې ولکن اکثر الناس العالمون لیکن اکثر د خلقو نن پويږي د دې مسلې په حقیقت باندې پويږي چې د دې مسلې حقیقت څه شي اقيدا و ته معلوم نه ده چې عقیده څه شي وي او يقولون نوعد متعهد الوعد کلب دا واعده دا د قیامت ده این کندم سوادیکین پیچاری تازو نشتیمی قلو آئی پیغمبر علیہ السلام لکم یعادو یومن لا تستاخرون آنہو ساعتا و لا تستقدمون و اے پیغمبر علیہ السلام تازو نرواد مقرر دا دی ویراج یومن دی ویراج لا تستاخرون آنہو ساعتا چه تازو بنشی رستو کیده داغین یو ساعت یو سکر و لا تستقدمون لبتن تازو مکی کیده لشئیو و اے وقال الذي نهکه فر منه القآې والاض الذي ب نه تهرائ دضالمونونه مو قفونه عند وقال الذي نهکه فرواغسان چې کاپران دي ل نو منه به هذا القرآن دي نه زجره اوطف پر د مشرکان دی اهلی کتاب او خاتال او يهوديان او خات او يهوديان ته وي تد دي پیغمبر پر برکه ستوخه خیال دي دا حق پیغمبر دیو کنا. نه ویل کتاب کی راغلی دی کرا له يهوديان وات ويل چې او د نو کتاب کې راغلي دي چې دا پیغمبر برازي داده صفات وي د مشرکان غصه شو چې کاله مشرکان غصه شو نو چې نه دله دا کتاب من ونه دله مخک نه کتاب من ځکه ز کې چې سړی را بیا الله د یو من کار کوې ولې هغوی په ذر کې رالی وای چې تا دغهات هم من چې تاسو صح خل کې هغوی چې دا پغمبر ر نه نو ستا د تهرات هم نهمن وقال دا دا یاد شانانی نو عام دی وقال الذين كفروا ياا كسانت كافر لنؤمن بهذا القران چريمن راو موږ پري قران باندې دا دې چې کوم قران وي نو دا قران دا وي سما ته منزور نه دي به هاغه القران د دې وجه نه به هاغه او الا الذي بين يديه اوله باغ كتابو باندې جمع کې دي نو ولو ترى الذين ظالمون موقوفون الله په دربار کې کی کیږي ل دربار به کله چې وې ته ظاللی مع چې کله بهدررولی شي دربې مخامخ دررب د دی یار جی بعضو میلا بعضې ګرض به بعضې ددي بعض ته جوابونه مشرران کا شرانغ به په یو به ته وای چې تا ته ماویل د چې خبر دا خبره داسې ده او ستا د لاسه مونږه پهغلهته باندې راړی دینو په کار دا دی چې تا خو مونږه سامي تبوتلي که نه ت مشرې زمونږه و قول الذيې تو فوه ک اسم مخلک مخي یو ملکانان او خانان مالداران غټان خلکي او غیر دان دي واړ نو دا غټان خلک چې په غلطه ځینو دی دا واړ خلک ورته سم په غلطه دي او که دا غټان خلک په سم ور دا واړ خلک ورته سم پسند دي نو به یاغه کسان چې کمزوري غاڼه لشو نو قرانو للذین تکبروا او کسان ته چلوې کی لوی کړيوا انتم لولا انتم لکن مومنین کجر تطعنوا نو وبو مومنان د غټو خلکو تي قال ل ن تکبرو او یا کسانان چې تبور کړړی دی ځې غټ ګا ل دی ل نو ظیفو او کسانو ته چې کمزوروری ک ګاړه ل شوو او نخ د ن کوم آیا مونږه ته د هدایت لا تن نه راړی دیل هو دا د بعد دی کوم کله چې راغ دا هدایت تااستهبل بلکم ته مجرریین تاسو خخپله مجرمال اقاله لېین فولې لځې نه تک برور او هغې ک سانان چې کم زوري ګاه ل شوي دي ل ل نه تک برو هغې کسانو ته چې ځانې غ ګه ل بلمک رولیلی وال تاسو هم دمن نه د شپې او در ر تاسو دی کو شې چې تاسو مونږ د ميلاهوانه ووي بلمک رولیلیون نهارو بلکه پريب تاسو تا پا اللہ بانے دا, اللہ گردو اللہ دا, دا اللہ پا و تاسو پريب او دا و اتم کرمان دوان راځي ها دیشکیو درځي تا مرونه ناکل بچي تاسو حکم کوم غتا نخر بالله چکو پر کوم غ پالا باندې و نه جال له عند او ګردو منغل الله الرو شرکان ګرکو پر صداي الله شرکان ګردو نت انت جال لله نت شهدا الله په دا تو ګردو یعنی ان شاء الله سه کارونا کې هغه کارونا ته کې وا سر نه دا م تا پټه کې پېمانه لره لما فټهبه کېپې معه ل را لمما را اوله ذا کله چې ونی دذااب ری به خفه شي په زړ کې جهل اغلاله پ لري نه کفرو اووا به چېونګ توخونه په ستونونه ده کسانو کې تا مګر دا غعملونه چې دی کوول و ما من ظیر او نظر आले له مونږه په هيڅ کلي می نذيرين يو يو يراون کلا قلم تر فوام غروي دي مالدار او دا مست خلق دا وي دغه خوانو حالات ذکر کي دوسانو حالات ذکر کي دایا تدوي کو کا نو چې کلم مونږه يو پیغمبر راولې کو نداري مالدار او مست خلق بسوي ان بما اورسلتم به کافرونه یقین مونږه پاغ سچ تاثیر الګله شوې کپر کون کیو دا م در سره نهم وقالو ویل برېسب ووي ناخ را سر واله دنما ناخنو ب ما ن مونږ و ډر په معلونو کېو فولات کې او نمونږ عذااب راکرئ شوي داې مونږ را کلمي ویللي او دا مونږ عې تندي سوللي مونږ للهله داس عاضاب را کوې په دی دمونش کو کللو ووا غمبره ل سلام غبي سترقال ش ایق دی جواب لیکن اللہ تتوائی تیزب مالو دولت را سر اڈیر رے پا دیبانی زخیمہ امالا با اللہ عذاب نراکی ندا رزق تی اللہ جو لشانو ارچالو اورکی گلی نا پرمانو لے اڈیر وارکی پرمان بردارانو لے کم وارکی اگلی نگو اورکی پیسادو اورکی رب زمان پر آخری رزق چالے چی خوخشی ہوتا ہوں گئی لیکن اکثر دا خلقنا لے عالمون او دا مال او اولاد چې دا خو د تعالی ته ننوز کېږي توا چې مال او اولاد به مې بچي و ما مالوک و مال اولادکم دې مالونه تاسونه اولاد تاسو دې لتي حال هغه تو باندې تقربكم عندنا ظلم یا په هغه طریقه باندې دوالمانه کېږي چې راځي دې تاسو تاسونه خپل ځال لا عندنا پنځ زمونږ باندې ظلم او درجه کې من امنه غ سووک چمان راړيواامله سوال عملو ک کوو او لاکه دغه کسان همد ل دا ځ بد ل د دوچه بما کوه بما امو تاغ چې دی عمل کړ دی ووه ف غورفااتې عامامینون او دی بهپ بګلو کې امینون په عمل بادي والله ین یاسانونه في آ نه معاج نهغ کسان چې دی کوشین کې پایتونو زمونه کې کمم زوری کوون کور وولکه ف لاذا مخضرون دا دیو با آزاد کی حاضر کرشی یا بلا آ کسان جری کوشش کی پایاتونو زمږه کې مقابله كون کی دا یاتونو مقابله کوي بلا موږ یو ځای کې هپتواری درس وو جوړ کې ما غوپ کې زمږه استاد ورته انته کې پخته یو درس کوو جواب درس کن انته کې پخته ورته مدرسه و چې د درسونو ته مدرسه کې به ناتونو ولوبو اګینده درس ورته نه نو پخا کې به ناتونو داوس د یاثو ਮੁقابله به شروع کړ چې یو مثلا راټکول نشین دا غې لپاره بیا کسما کې سم طریقې راو باسی ولای کده کانفل عذاب مذرن په آزاد کې حاضر کړئ شی دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم په کتاب قرآن وی نو مشرکانو شور کو شور کو چې تاسو غالب شي ولغفی لعلکم تغلبو شور کوې په دې قرآن په ویلو په کې چې تاسو غالب شي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوک کی اولادے او دو توہید مسئلہ کے خلق و شور جو کڑے سوکے پا گٹو لی سوکے پا کانو بانے دانا دا تب اقبلہ مسئلہ رسے پا ہر طریقے کے پلو سپیکر رسے پا پر آنسے رسے مسئلہ او رسوا رسول کو اتا وقت دیو کنب دی پستا فہل علی رسول اللہ اللہ بلا پیغمبرانو داعی بانے پا غبانے صرف مسئلہ رسول دی او ر اج د کمزوری کوونې کوشش کوي خلکو لکو ذهن کې وسوواسه چائ وسوسی اچی چې په څنګه طرقبانې دا یاتونو مقابله وکو د دا سان دی به پهذاادې حاضر پر شي خولووا پ بره ل سلام بیا په دویم زلبانې و ان ان نرببي ی ریقاللی چام بعدې و قدرو له مکې تاسو کوګوره نو ان نرببي یيبطور ریقاللیمه ش و دی ل یشا چال چ خوهشي او تک یو من عباده یو دریااتم کچ مونږ وای کنا یو سطر ریس کلمه انشاء اذن تک یو یو سطر او من عباده من عباده ورترو له دل تک د رزق الله دو قسم خان کوله پر اخی کاثر نم الله جل شان او رزق پر اخی او مومن نم الله جل شان او رزق پر اخی دی دوال الله جل شان او رزق پر اخی او مومن لا چې الله رزق پر اخی نو اغل من عباده ویلی او کافر لے چللا جلشان حضور رزق فراخین اغلن میشاں ویلی لہن ربیع صدر استلی میشاں ایکن دردمہ پر اخر رزق چالے 44 من بعد ہی تو فل بندی گان نا و یقدر له او تنگے داد اللہ و قضا چالے دیر ورکی ما ان فقط من شے فهو یخلفه او اگر چ خارج کوی تاز استعمال نداب پاتی کی دن کی وہ یخلفه دا مال داو پات کی پات پات به کلاجه شانوه دي خرج کوم کی لره ثواب یو مانمدا اوت او په او و يخلیفو دې ممانه الله جل شانوبه ایوز در کیدا هغه دا خرج کوله د مال رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم یذل کور ترای کور کی دیزال لکړیو د پوه سیو کو وی دا دیزه کې ز پات دي او یو پاتون پکې پاته دا اوره ټول موږ خیرات رسول الله الله علیه و سلم متوی دا یو پتون چر دی دا پاتې دی او دا, دا یو پتون دا ختم دی واقع نوره پاتې ده باقی هغه د دا, دا وای چې دا یو پتون باقیې دی وای چې غ کوم مونږه خیرراتی کړی هغه باقی ده په و یو خللیکو وو او ديس کې راځي اوهورې ځله تعالی نوئ رسول الله صلی الله وسه وسلم دي چې اے ابن آدم زما پلاه کې مال خرچ کوون زهم په تا باندې خررج او بل حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وې چې هر سحر را استراحه ځیږي او هغه دا دوا کې چې یا الله خرچ تهوم کې لډیر کا او شمتیا تهون کې لا أغنه بند کا نو أغنه باندې بخیل نقصان ور نقصان ولا څنګه ور کې ذلیل او رسوای کې ابو هرره رضی الله تعالی نو ویلی و وی چې صدقه کول په مال کې کمن راو یو خبره را یو دا چې صدقه دې او پران دي سرстаў نه تمږي او درې مخابراته چې څوک تا ماپل الله غدي په عزت کی زیادت راوړي یو انسان درزه زیاته وکړي ماپ کا قسم پالا الله غدي عزت دي الله دی عزت کم نه او درې مخابراته څوک چې تواضع او اجديوم کی دا الله د پاره الله غدي مرتبه اوچته مسلم دا حدیث را نقل کړي سراج المنير ته نام را نقل کړي دا صحیح حدیث دی صدقه سره مال دی ری سره دی عزت دی او تو وازو اجدا سر دي مقام او مرتبه چتي تاسو رسول الله صلى الله عليه وسلم یو کله غبا تکبر کوي کوي کوي درده پوری هغه دخل کو په نظر کې د سپیو د خنزیر نوم لاندې خو هغه تکبر ځان غرض کاری کړه د دې تو واج نداد دعا کوي کونا عبد الله بن مبارک رحمته الله علیه اللهم اجعلني في عين الناس الصغير اللهم اجعلني في عین الصغيرن وفی آمین الناس کبیرہ یا اللہ پا فلسطرگو کرا تزان ورکت کارا کے او دا خلق و فلسطرگو کرا تزان ورکت کارا کے او دا خلق و فلسطرگو کرا کدر عزت جوڑ کے دا دیدو وجن اداوے چا خلق میں بیزتی مونے کی کارا من عبادی ہے وامان فقط من شین فوی اخلفو وو خیر و رازی کن دا اللہ دے غرد دے دکور کونکونا ویوم احشروم جمیان پا غرد چراجم مبک اللہ دے اذال کسان و دې تاسو ته چې عبادت وکړو خلکو د پرښتو عبادت اصل کې نه کوي خلکو د پریان چې دی کنه لدې د پرښتو په شکل کې خلکو نه راغلي او خلکو له پرشتو په شکل کې راغلي له خلکو ته خلکو د دې پریان عبادت کړي نو خلکو یې کومه د پرښتو عبادت کو پری باندې واقعې شاهد شه عبدالقادر جیلانی د عبادت کو او د برنوسو خت ته خړا روان دي او دې په کې لګې د وسوسو د پراستوپه شکل کې لګا تا پیریاو د پراستوپه شکل کې راتلله نو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه তে ځالو ځوان چې ا دی دی ځوان دی وای بس کا عبادت دې پورا شوی تر ا سیدله په پینځه بره سیدله او موږ او د څېر خیریا تی وای تر ا سیدله عبادت مکوه نو شیخ عبد جیلانی او ته وای وای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی وای چې اعبد ربک حتى یاتیک بعدت کو د هغې پورې چې راشی ته مګ را شي د مګه پورې بزما پې غمبرې بعدت کې زل سووکې زخ خو دغو متییم هغه تختمات شو غې و چې ش خ قادره پهلم راانه بچ کوي ش خ قادرې جي لاانی و چې نه دا الله پهفضل داشی تا هم دی م ظالم لګورې چې یوهلار تختتا شوو په ځمهلار راغې دلم په لا را باې چېلم را نه بچ کوي ل دا دا الله پهفضزل باندې کېږي ګینعام به هم کیامات پر دراوسته کی چې استاد جی څنګه چلې ناغوته وای چې ما غوښته د دین لپاره خدمت کړو دومره دومره کارونه میکړو لې لې کارونه میکړو وای چې نا تاوی چې ما ته خل کالیم او جهنم ته غوړ نه الله دې مونږه کې اخلاص نشي اخلاص دې الله مونږه کې راوړي چې اخلاص او تقوانی اسې کار وقالو سبحانك انت ولينا من دونهم او باید ملائکه سبحانق پاک دې تعالی انت وليুনা تکارث ازمږه مندونی ملاود دینه بلکان یعبدون الجن بلک دیبا عبادت کو د پریانو پریانو ما ماګا خپل غټواله خپل غټ راکه دا څه وای او پریان او دا جادوگر چې د هم د جنات عبادت کوي خام بلک سرون بهم یقون بلک ډیر د دینه بهم مؤمنون پر پریانو باندې یقین کو فاليوم لا یا لا یملکو بعضکم پس نن اللہ اختیار نه لري باز نه لري باز حکم باز نه د دې لباس هند پار نه باز نه نه فر رسول الله زر نن نقطان لري کو د قیامت پر ز هغه خلق راځوندی کیږي چې مخن کی عبادت شوی د دنیا کې وانقول للذین ظلموا ابا ابا چې څنګه ظلم کړې زو کو عذاب نار لتی او سکه عذاب دوه راغه كنتم بها تو کرب جتا باغ انتظار کو وزات اطلع علی آیات بینات چې د سره چې په باونه زمونګ واده قانون ووا دی ماه د الله راجلون نې دا مګر یو سړی د یوریدو غواړه ی ده کوم چې بندې تاسو اماکانه د هغه سنا یابددو آب کوم چې عبې د ترجمې پهقرران جوګه دغه ترجمې نورا شمالکوم مخرابه و دا یو سړی دی اوس هم که دغه اعترا نه کې وایي دا یو سړی چې د و په لارانو کو دې عبادت کوو څه نه ویني خبره کې وقالو واذه ما هاذا الا یکمطرن کس ما کې څنګه مه تر او واي بده چې نه ديدا مزردرو جوړ کړی شي ودي د ځان داده وقال ځان لګي اده وقال الذين ويا تسان كفروا كفروا الحق حق تعالی ما جاءهم هر کل چراغ دی ته ان هاذا الا سحر مبين له را مگر جادوګار او سحر پمانه ضروري عمران جي بما اتي تم اوندی ورکڑی مون گدی تسی کی تاگونی چیلول دی اگے لرا او مار سن علیہم من قبلک من نذیر اوندر لے لے گلم گدی تا پاکستان ہی سی او یا ان کے وقدر بلذین من قبل ما تکذیب کرو اپ گسان وچ مکہ دین و معبلہ معشار مکہنوں خان کو مکہنوں کافروں کافروں تکذیب کرو ہرین پیغمبران تے دا د روغجنديديهې د ځان لیادي حالان ک دی دا مخکو کاپرانو زرم می ته هم رسېږي دا او شر او شر ته ووي د لسه مې لسه وما بغو میشاره او نور رسیدیدلی دی لسی می ما د هغه کاثرو آاتته نام چې ورکړیمونګې ته یا وما بغو او نور رسیدلی دی می اشاره لسی ما د ها هغه ته نام چې مونږه وړي غ تهفکر بورو سي غ نسبتبد در در وغو ک پې غمبرانو زمونږ ته پهقی بکانه نه کې سررنګ زمازه کللو وا پغمبره ل اسلام زه کوم دنسیت در کوم تاسو تا زه یو پ کوم یو د فکر یو خبرهته د پکر خبره دا ده دوه کسان الله ته دریږي یووااضې الله ته درېږه سوچ او دا خبر حق ده گزارا حق ده سوچ پيو کا ته په سوچ نه کې ته صرف د پلاړنی کې دین ته ځېل غته په لوه پیغمبر علی السلام انما اعذكم بواحدت زنثت کو تاسو په یو خبره چا ته اوږد لا اله الا الله ان تقوموا لله مثنا وفرادا چودريږي الله تذوا وفرادا او يا وا دي ثم کې دې کلمه لا اله الا الله کې لا اله الله کې ته سوچوکا ما بصاحبكم من جنته نشطة ملغير تاسو بانه من جنتين حيثيو لونتو دا خمانا تاسو مرگره دا لونه شوه نده دا ستاسو آي چلونه ره ان هو اللعنظيرو نده دا مگر پیغمبر ده لكم من تاسو دا پارا من بین یدئيا عذاب ان شدید مقه دا عذاب سخنا دا تاسو ياري دا پیغمبر تاسو ياري تاسو توجه مقه دا عذاب راه وانده یو سړی تاته وای چې د لاره خاببه ده پر د لاره مذاډاکان دي شرمخان دي لاړماناندي ماران دي به ته به سوواای چې دا زما زما پلارې په د لاه باندې پهخواتتلل د هغې کو تړوو کم زورې او دا او هغوی وختې کېد شي دانو غلط لاره ده مزه پی دا لاره خاره تووا چې زمه پ دااکه شرمخان به مات کې کلل ووا پ غمبره لله ماسه هلته دوم من اجل دی او چې کوم تلی دي پ واپس نه دي د غواړم زستا اصله پري بیان د توحيد باندې سمزوري قولوا پیغمبرن اسلام ما سألتم هاغه چې غواړم ما مو سوله راجخه نه په نه معنا دې معنا ولا کړ ما سأل د کوم هغه چې زغواړم تاسو له من اجر سمزوري په ولکم هغه د تاسو مبارک شي ینه اجر ایله عل الله نه د مزوري مگر ما مگر الله باندې را ما الله په دین کې چې چلے کې مزوري بمال الله راکې وعلا کل شیء شهید الله جنہ چالو پاره شیبان شهید حاضر ناگر دی یوزل حضرت شیخ رحمتہ علیه او کثر شریک کاروبار شورو کو ته شیری کاروبار او تر شورو کو اغم ملا او دیو عالمو د دې ضروره تو دی کاروبار شیخ سے مت گواہان اغوات ہے کہ سے کہ بس اللہ گواہ دی کړي کې له اوپر او وی وی شیخ سے والله والا ما وکیل الله جن له چالو پغه چې موږ وایو الله دې موارده بس پدې کې هغه سره ملکر شو چې تا کومه سره صدېګل نه وکړی اگر چېب ته رحمت الله علیه هغه الله ته سوال وکړي الله موږ وخت ذمہ دار کړي اوزنګ ذمہ دار ته یو پټی کې موږ ووټ کوو ادم را غونډ راځه ورته عقیده هم دې رضا ته مضبوط وره دې مضبوطه مضبوط عقیده خاوند او زم راغون راځو ثروز راوته په خبرته نوړو یې ما نه هغه پیسې مو چې کومې پیسې ما تاسو ته پر شیلات کې ورکړې هغه پیسې رالو په خبر د تلو راتلو کوي نه مو او باځله پورته چې رالم 1900 کې خبره راه کور ته رالم نه اتانه راځرو نه یو پکیر والا نه بس راتانه یې اې جاري لا مې راته دا ورته را چې راته تاسو دې چې پی سي دې نورو پر دې دا خپل کوم رنوکتی بس یو چې چون غړو لورکی اې ما کور والا ته چې الله پاک ته مال خپل راغنه کمی چې دا غوینه غماتو واپس کری ل اره علما ل راکری وګوره الله جل شانو پاریشیبان حاضر ناظر دې قل وای ته غمر السلام ان ربي يقذب بالحقي يقينا الله جل شانو ولي په حق ذرا باته لرا د حق الله راواليو بایل په ي نو الله من دا الله کورې پهغې بهبانې قلوا د غمر ل سلام جا حق راغې ح ومایک ول باېلو نشر کاره کېې باتن ومای عید او نه به دوباره را رسول الله س الله عليه وسلم چې کله مک په د د مکیې د نه بعد فې مکیې نه بعدسول الله ص الله عليه وسلم خکبه کې دو او تیم توصار بتانو یے一股 به وام ساب اندر ورغورغو او اورا ورغورغو به او دا ایاب دی کولوا ته غمرل السلام ان ذلن تو فینما اظل علی نفسي بالفرض کے چرت ز گمراہ شد ز گمراہ نیم لو فینما اظل نفسي یقینن تاوان د گمراہای على نفسی اغرز ما پخ جان باندی وبال باند گمراہای تاوان د گمراہای اغرز ما پخ پنج جان و اينه د داي ته گجا گزا په شو په برکت د قرانه كريم فابي ما يحيليا لزه د هاغه ماته وه كي جماعت وه كړي د ماته رب رغب ما انه سميع دا كنن د الله جل شانه سميع اوريدن کي د قريب نذير ولو ترا او کي چريوي نيتو اذ فزيعو كل چ اويري گري فلا فوتا وفضو نحن نبائي پاته كذن قلش ير راشي، غبراهت راشي، كيامت راشي، مرغ راشي وفلافو تانبائي پاته كذن وفضو من مكان قريب وده بوني سلش دزائن از دين وقالواه امنا بهمونگ ايمان راوڑه ده پدي حق بانه واننا لهم التناوش من مكان معيد او چار تبای دیلر حاصلو ده ايمان دزائن لره وزبا ده دنیا تبی ایمان آج ايمان بحاصل وقد کفروت او او حالا ده چیکینا ده کپر کرده قرآن بانه من قبل و مقید دینا و یقذفون بالغیبی من مکان ان بعید او اشتل باده بی تحقیق خبر من مکان ان بعید لري بناسو او در بناسو او در زینبی خبر کولی نیز دی بنا راتو مقید ہوئے چه قل ان ربی یقذفو بالحق الله په حق خبر اغا کئی او حق رالی کو باطل باندې برولی او دی سکی دی رالگی او دی دا, دا غبانه خبرې اټل خبرې د لرې نه کوې د زې نه ن وح ل ب نه هم ب نه معشتهول برغ به واقع شي او مییان زريې او په مییان دغه کې زې وخت نو په مییان دغه هم لکه څنګه چې کار کړې شيو بیااش یا هم ملګر زري سره منن قبلو مخېزې نه هم کارو پیششک کې مب ی نن ري خا مخ پهشه مریب لا عاشق کون کی ینه د دی او د دی د خوایشات قومیس کی او پرده جوړ شي کله چې د مړیږي ندی وچی الله د دنیا تمه واسکا د مالو د اولاد په منځ کې او پرده جوړ شي یادې وي چې دوس مسلمانې ګم مګر د اسلام په منځ کې او پرده جوړ شي یاد د او د ات الله په منځ کې او پرده جوړ شي یادې چې مړیږي چې دوی چې زوستو او باسر ندی او او د توبه په منځ کې به او پرده جوړ نشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه المثنى والثلاث والربعه سوره فاتر په ترتیب د سورتم کې تنظم درسم نمبر دی 35 نمبر اپن زون کې 34 نمبر دی پس د سوره قران سوره سبا کې د مکه انبياله السلام نه نقل وکړو چې هغه وګوره مقدونی انبياله السلام اغه څنګه مساله کړي ایا د مکینو قومونو نه ناقلو کو سیمل کې سبا وګره څنګه سبا برباد شو په دشر په وجبانه ندلته کې اوس بصورت کې بیا رث دنای له ذکر کې دا الله په یواليبه نه عقل فکر سوچوکا عقل استعمال کا داو دصورت نه په دشر په دعا الله جل شان و رحمت کا رحمت شتر بیا ولاته و الحمدلله فات ر السماوات والارض تول دو خدای توب سیبتنا اللہ علیہ رضی پیدا کرو کې داس دا اسمانون او دزمکورو جایل الملائکتے او گرد ان کے دا ملائک لرا رسولا استازی پیغمبرانو تیرالی گی دا ملائک اولی اجنحة تن خاون دو وزرو مصنا دوا و سلاسا او دری وربعا سلو در ملائک وزری خا ندوا دوا وزری درې دری وزری سلور سلور وزری ان اللہ یزیدو فی الخلقی معاشا او زیاته په پیرایش کې چاله چو وایي حضرت جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم یو د خپل شکل کې لیدل او امام بخاري او مسلم دا را نقل کړی دي او تفسير مذهبي د دې په اړه را نقل کړی دي ابراهيم عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام ولید دغش پک سو وزري دا, دا, دا, دا خپل شکل کې لیدل يزيد في الخلق ما او یاد دې نو مراد ده چې الله دې يزيد في الخلق چې الله جلشانو په عامو مخلواتو کې پررنګونو کې او پهې الله پیدا ش که څوک دا وایي چې دومره زره مخلوکاتې دومرره زره دا خبر صحیح نه ده ځکه چې اللهجلشانو وخت په وخت بانې مخلو سې واقعي ډېر ثمانو ځمکه اللهجلشانو و ما پیدا وي نهله موسی وم زه دا وخت وخت بانې ډرووم دا پرخیږي دا زمکم پرخیږي اسممانونه دام پرخېي الله الله کولچین قیرېکن نه الله پاارم شي بابانې قدرت ال <سؤال> ل دی ما حل اللهناې رحمتفللامونې کله اوس داله جلشانو نفرسون کې الله دی او ضر سون کېملله دی که چرته کې را خللاې کې الله خلکو د پاهې رحمت یو درواز رحمت فلامونې کله هاوننیشتې بندون کیاغ نهه ک الله چې د باران کوم رحمت دی و کې شي بندو او قال <سؤال> الله جل شانو یژینکم ایسو کم نشکول و ما یمسکو و ما یسی له او چاله چې باندې نشته رالي ګون کې اغه لرا مې باندې پد بندول ده الله نو العزیز الحکیم او دا الله دے غالب حکمتوال دے یا ایو الناس کنو نه مثل الله علیکم او دریم دلیل عقلی ذکر کئ چې ما سوچو کا سو مره نعمتونه در باندې الله کړی یا او الناس ذکرو اے خلق یاقین ما تلا علیکم نعمت الله پتہ سبحانه حال من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض اشتر سب پیدا کوم دا د اللہ نه الہوا چه رزق در کی تاسو نه آسمان او د زمین کنا لا اله الا الله نشته سو کروزی ور کوم کے مگر دغه یوالا رزق ور کوم کے رازی کیوالا د خالق یوالا د مالک یوالا د جدا خبر منی د ف اللهته فکوون کمم خوا تاسو کم توا... خواته تاسو واړلی شو کم طر ته ځ ووکس زیبو کا د چر تهدي د روغجن ته فقط کوې برسونه من قبلې کا د یقین د روغجن ویللی شي پ غمانو ته مکستانه الله طور جووم او یقین الله جل شانو تول واپسکېږې ټول کارونه الله جل شانو ته واپس کېږې ټول کارونه ټول خلک بالله تهځ کارونه ټول الله واپس کېږي مخلو پیغمبرانو ته دروځن ویلو لکه تا ته دروځن ونو څه چلو شو یا ايو ناس اين وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا يغرنکم بالیل الغرور اي خلکو یقینا وعد الله حقا رشتيار فلا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکا دوکا کې د وانه چې تاسو له رځوند دنیا د دنیا څخه شه امر رضی الله تعالی نو یوځل ښه نو اندر تلیده د الله تعالی نو ته خپقه یم ما دنیا سه چیرې خو یا مشمون دي یا مرکووب دي یا مشروب دي او یا ملبوس ملبوسته د یا خوشبو یی دا نو خوشبو یی چې دا قیمتي خوشبو یی د دنیا چې دا نو هغه دبینې نه جوړیږي د وسای دانون چې نه وړي کی مشکمبر او قیمتي خوراک یی دا هغه دبینې او دبین دا رمچه ولټه دي او قیمتي لباس چې دا هغه دی. او ریخم د چینجي پوزل نه دا او قیمتي سورنيتي داغه هغه استه پاري باندې خلقت نه نشي قیمتي او سورلي قیمتي سورلي هغه است پاري باندې خلقت نه نشي او نن سباق قیمتي غاړي د اثرت کې ډوند شي خلکو ته امري شي او يا قیمتي شي چې دغه دنیا کې هغه او شاد سکلو شي دي د نژد کلو شي په ټول کې چې درس کلي شي نه او بده دا قیمتي شي چې دا راته نه ملاوي کېنو ټول دنیا کو ورکي خدا او بو او بلی وته بیاوي وي شي چې د لذت شي هغه نکاد نه مبال په مبال له حضرت علي رضی الله تعالی او تو او هارون یو ځل په ورته وي پیدا بادشاہي تاسو د باچۍ کې دا یو ګلاس اوبو دي څنګه او کې چارت کې تټه کې شوتا د چارت سره یو ګلاس اوبو او زه تاسو ته هم د نيمه باچۍ او د یو ګلاس اوبو باندې خپل بهر کوټو نه وای د او یک دا د باندې شي دا وګه لا هو ته وي بیا مو یې کو دامي کې کېږي د نيمه باچۍ په پردم او دا یو ګلاس او دا والو بو او داس مار په نتا باد شید لال باد دنیا دا شید د دې د و جنوی فلاۃ غرنکم الحیات دنیا دوکا کې دو دو دیوانه چی تاسو له رجوند دنیا ژوند دنیا له تاسو له دوکا کې وانه چی لقمانه کیم خپل زی دا, دا وصیت کړو چې بچیا جنازو ل ډېر او ودنې ل ډېر مزه ځکه ودونو کې تړې اکثر دوکا شي او دنیا خانه ته زروشې ولا يغرنكم بالله الغرور ودوكه کی دی وانه شیطان پا... الله باندې دوک کون کی شیطان امام غزالی رحمت الله علیه یوسو دوکی ذکر کړی دی جتا ستپاتولې چې دا شیطان څنګه دوک پی اول دا د شیطان کوچیش دای چې انسان نیک عمل ونیکی نیک عمل ونیکی نو کنه عمل تنیت کړی دانه کمن کوم دا خار کوم درت کینم قران تلاوت کوم امونس کوم مړه او بچې خیر په کللا روان دی دا خو لا ډیرر وخت دی دا خو ماخین خو ډیرر ل ټ دی او بکې پهکې موزه او رو نور ووررو آم نه که کوي او یادا دا چې ورته ووي ته خو لازانې تا سره ډیرر وختشته دی چې بوددا چې بس بیا د دییم کار خو ته نه ن اوگار او درم تاجیم یول خ دا دی چې ن کو آممالوې منه کوي ځیم دا چې سی په کې را او دریم دا تاجیل تلوار مړه زر زر امالو کا جان خلاص کا بددا چې سرتريبي غوونه کې کار وایو کا او چې کله تاجیل دی کی نو تلوارم بریاکاری چې هغه تړې خارم پکلا رکھے موږ هم پکلا رکھے شیطان به دوی چا کو رسوم رکو نه موشکې داخلك د تاسو نه دا چې غیر چا په رونو ګوړی مړه دې لک کارو خوشاله د خلکو ته ځان کو کارګ کنزان داسې پټ کړ د امالو خیر دې سب کې نشته دومره الله ته بیا خیر دی تو ب بااسې دا الله حق دی دیا اکاریي بس سر لا ب ماک کې ننج کلهکاری نم بچی شي دی وي چې عمل مخالت دا الله د پااره دی نو بیا په غجب کې چې غجب دی ته وئ چې زه زهخ خیم او د ال ته دا چې ل خ غ ځانو ته ډیر نیک نفکاري او که چرته کې دی ته ځان ته نفکاري او که چرته کې دیر د ته ځان نیک نښکاري لوای ک نیک نیک ورتلانی نو خو خی کنه عزیزان خو د نیک لسکای خدا غله خو خی دا غله خو گزاره کې عقیده خو د توحید دا او که چرته کې دا کې شیطان پیل شي نو بیا ته شیطان وای چې مل تقدیر دی پرېدا دې نه کوم عمل ته الله څخه چوله چې الله دې څه په تقدیر کې لیکلی نه غوږ کیږي او حدیث کې رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې عمل کوی هر یو ذریتا اعماله سان شوی دي چې نسخه دا پاګه پیدا شوی دي نو غره دوکام نکی ها په یولار په بللار چل دکې اینا شیطان لکم عدون فتخذوا عدوان اینن شیطان تاسو د پاره دشمن دی نو اني زیدل رب دشمنای کی ابن جبیر رحمت الله علیه وای یو غرور او دوکام د شیطان چې انسان په دنیا کې دمر مشغول کی دمر مشغول کی دمر مشغول کی هر سیر کی چې بیا دې کلمړي دی و یا علی تني قدمت له حياتي هاي افسو چې دې دې ژوند لپاره دا خیرت د ژوند لپاره ما څه شعر مخ کې قران یې ګلې وي سامانه مخ کې را لې ګلې وي یعنی ساماګ رحمت الله علیه وي او زه خو انسان ته تعجب کوم چې الله جل شانو په احسانات کړی الله ربان یې احسانات کړې او ادا الله تابيداري نه کې او بل طرف شیطان چې د هغه سره د دشمني راغې کې ان شیطان لک ما دون فتخذوا دعوا شیطان تاسو دشمن نه نه نیوې پیدا رب دشمنای کې خپل دشمنو پیژنه دا داستا د نیکو دشمن له ستا د پلا د دشمن له دا دامل اسلام د شمنو انما يدو حزبو ا جومعه او استادنه ما شمنه تپوسو کوه استاد شیطان نه ری استاد یریږي او ورته شیطان نه جروخ ترڅو دیږي نو خو خپل دی نه دا شیطان ته دی نه د شل چالو نه دی دا ډېر تریکي دی مان غزالي په بحث کړه ټیم کم دی بذی دا دل <سؤال> لذذ الی کون من اصحاب الصدیق او دد دل د پارا جشی تاسو من اصحاب الصدیق د اور والو نه الذين مذابون لهم عذاب شدید کناغ کا سانچ کا پیر سخ را عذاب صح والذین من ار کا سانچ ایمان راونه عمل کړي نه یک لهم غفرت و اجر کبیر دین ربخنا او اجر دینوی مومنان ته زیره ورته خوشاله شي اپمنذین له سو عملي فروا حسن ا هغه څوک چې خسته شي وه د تبد عمل دا وو او ویني دې هغه له رخصت دا یو عمل بداس یو سړی کې چې هغه به ایبد او باغ تبغه کاري دوی ته دا ګل به یو غټه کار دي د فین الله یکن الله ظلم یشاو گمراه کې چاله چې خو خشی وه دې میشایدات کې چاته چې خوږي فلا تذهب کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ته لیور کې خپقه کې مخیر دي فلا تذهب نفسک ل په لار دی ن علیم په بانې حثرات دجه دا سوسونه نه نو بیا ل السلام بډر تکلیبکیو چې دا خلک دا مسله لی نهې خلک دا مسله لی نهري الله وله تلی وررکه ان الله اکن نه لا علیمون علیمن خبر د غې بماته پهغ کارونه چې دی کې اللار سې خفه کېږم والله اوله دی هر سل یاهفه توصیرو صحاب مړه ستا کار خګ نهې حتونونه م کوه د نیل پچکهه د واللهله اللهريغ تر سیا شراي اوواګانې ایف توروسهاحاً نپورته کوي ور دی د هوګانې را شي دا ور چتی کو فو قنا آبابلهدن به انت نبو زمونګ غې ل کوي کوچ ته باهې نه داونده بعد دمو تی اپ دوټې نه به داې کمور را پورته کېدل دی د وړو دکه څنګه چې ل داامړه مکه د د شانتې دا, دا مری بم زرا جووندي کومه من کان یريد د العز ته فل الله العز جمعه منکانه یوری د العزته سووک چې اراده غواري سووک غواړي عزت کوین الع فل الله لزته جمعه ای عزت زت دا الله پتیار کې د ټول ل داغند غواړي رسول الله صول الله عليه وسلم بردووا کوله الله مست وات نه و عام منعاد نه یا الله زممنګدي یرو پرد وسات او یا الله زمیند عورتونو پردې وساتې هميشه د پاره دعا کړه هر حالت کې دعا کو یا عزت مې وساتې یا الله پردې مې وساتې ورګې عزت کې د توګه نه لګي یوسف علی السلام پیغمبر دې او زلیخې په بدنامونه غوړه او ځکو جوابلې موسی علی السلام پیغمبر دې او قارون چې دې موسی علی السلام د طرز وې نو یو د ناکارې خذلې په پیپې ورکو چې ورشه دې کله بیان کړي نو دته او درېګا او دته واه چې تامه سره زنا کړی دا د جتا لا هغه را ل <سؤال> وی دا نو موسی علی سلام او ته باندې قسم خوړی چې پیرغون غړ کړل نه خدای وکول خلکو مخامخ د سترګو معجزه وي نه هغه پر پیدا شکه ایمان او د قارون ته سیر را کړی وي چې ورڅ ته دا دې راځلو له هیڅ پاتانه لګي عزت امیشه د الله نه واره یا الله به پر دینشن به عزت نه شم ته پاکه خدای زداي کې براګر چې د سوزان پاکه پاکینو یوسف علی سلام باندې څومره وخت لګیدل قانون په لګې درې الہیه صدل خاص الله تورخي جي پاکي کلي نه ول عمل صالح او عمل نه يرفعو پرتکي الله غير دانې کمن شي نه دا الله اوچتي خدانه کمل څه شي چتي دا په کليمه طيبه باندې چتي بل لا اله الا الله کله چې ګور کافر دوس کافر خیرات نه کوي هر څه کوي خلکو سره کې هسپتالونه جوړو کافر لذذ دانې کمل نوتېږي او جيڪال دل لا اله الا الله يا قيدت توحد شو نه ورذانه کمل بيوچتيږي والذين يمكرون سيأتهم کسان چ مكرونه جوړي بد دبا تو کارونو لهم عذاب شديد لرد عذاب سے حساب ومكروا ليك هو يبور او تدبير دغه کسانو که بیکاره دي ولو خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا الله بشورو کړه د پیدایښت تاسو د خاورنا بیا دی اوسات کینا بیا گردولی تاسو جوڑی جوڑی وما تحملو من عسا ولا تضو الا بعلمیه او نزے گئی یو معنس یو زنانا ولا تضو وما تحملو حمل ناخلی یو زنانا ولا تضو نزے گئی الا بعلمیه مگر پہ علم دا اللہ کی دی وما یعمرو من معمرین ولا انقص من عمریه او امر نشور کولی او امر وعلو لرا او نو تنګي دو مرداغنه الا فی کتاب مگر په کتاب کې دی پیاات ځان کوهږي وګورئ د وک اس م رجسٹرې دي یو رجستر دا دی چې د عمره په کې ماشین لیکل دي د 20 ته کالو مرده اذرین کیسه م رجسٹره ده چې د 20 ته کالو نه یو کال کم شو دو کال کم شو درې کال کم شو څلور کال تینځ کار یو دایات مطلب دا جوړې دی شي او یو دایات مطلب دا جوړې دي شي چې رسول الله الله علیه و سلم عمر عمر ډیریږي نیکو سره او کمیږي ګناوونو سره نوماي چې دچا عمر هغه ډیر شونه کوي نیکو سره ډیر شو او عمر چې راکم شي نو ګناوونو سره کم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وې تقدیر چې د نو د دعاو سره بد دی ترویزی کړه حدیث را نا کله یم مظهری پواله باندې تقدیر چې د نو دا دعاو سره کبلیږي او د نیکی چې دا نو دا عمر دا عمر ډیریږي سره عمر ډیریږي او تداره پو سره دي سره پریزکم برکت را ځي او دی عمر اومررکم دیروال را ځې اللااف کتاب مگر په کتاب د تبدیر کې یقین دا کار په اللهبانې اسان وما ستویل بحران برابر نهدید دوه دریاغونه هذاون فرات وما وماویل بحران برابر نه دا دوواړه دریابونه دزون فرات دا یو چ دی نه دا خاالس دی حال خوک دی او فرات خاال سای غ شاب ګو ساندي سکل ل دی ا او دابل د تی دی اوجااج ان خوتون ختون دی او یا تری د او ترییخ دی ان تخ دی دو کې م درابون دي دا, دا, دا چا پیدا کړي او دواړه داسې رواندي او د دواړو کو من کې او پرده ده ل دا پرده په چا ګې دا پهله ګځونې ده او دا یو تریخ دی دا یو خک د یو کې تخی د بلکېخواږي اومن کولین تا کوونه له منفرین ګوره یو تق دیو بل خوول دی او دوعاکې الله پکمیان پیدا کړي او د هریو نخورې تاسو لح منطین وختتا ده او کایرې د دغې سمندر نه بیا راګیر کئ چې د مالګې نه ډاک دا سمندرغ میبان اتمال ګاچ غپه مالګیننی الله ګ نه په مالګې اوبو کې سااتل مالګین نه دی ت تفر جو حلیتتن او را بعضې تاسو د حلیتن تلب سنہات یاوندې تاسو هغه لاله سره ځرته نه خاله کراو باسي سپینځر تنه راو باسي ملغله رتنه راو باسي وترلف الکفیہم واخر او نی بت کیشته چې شلون کیوی پدی کی او تب ته دې د پارا چې ولټوي تاسو منفض دې د پزل لکم ولعلکم تشکرون خامخہ دې تاسو شکر وباسي ملګ الله د لایلو توګو رکن یولجول لیل فی النهار د ننکیش په لاره پرځ کی ویولجول النهار فی لین او د ننکې رې لاه پشپه کې دا شپر راوالي <سؤال> د رې د پاسې کې دا راوالي دا د شپې د ده کې دا سووک کوې وسه ه شم او تبع کړي دي نور اوس بګما اوس کلهپغما ته و وي چې ته به د مادیګه پورې د سهار نه بهې د مازیګه پورې مازیګر بلوو بهشي او کله چې دنیې راې پورې ووي بس یو ترتیبل الله وکر کوي دا الله تعبددار کويسه قل الديوته باند روانه هر راخي جو مقام دوبيږي هر راخي جو مقام دوبيږي شرط چاداونه دي نن ورنه وخت او مشره پارم نه نه خطاوي کل رانه نور دوب شي نور رانه لاشي مزرانه كزا شي الله دې ته دوبيواله کړه دې کې مونږه نه ديوته خطااله كل يجري لجل المسما هاريو چليږي ته پار دنه هتي مقرره قیامت الله ربكم له الملك دغهتونووع العادي آل رب تاسو له هومن خاض اغ ربات چا ده او الذي ن تدعونه مندونه ما عمللكونه من ق قیت میير بیا مسلا تويد ختاب هونس وفيظ ل فل تننااف المتننااتسوم وال الذي ن تدعونه مندونه ما عملیکونه من قیت می او غ سانان جي تااس را بل اللاده لاانه لدي اختيار من قیت پو ک د هډو کې د کجوي ګوره د کجوي د و کې چ راال دی کې یو داې تاري هغې تهفتیل و یو دیوانې د پاې یو پوست کې داسې پلا غونه کې فر نهرائ هغه قیتمیر دی او بل نقیر دی نقیر د دی کجوي په شاانهه چو ګور داس ن غول کټاکئ نو لدي نه د قیتیر نه د قمیر مالکان نه دفتیل مالکان دی نه د نپیر مالکان دی دیس مالکانه دی ی انسان د کجوورې د عډو کې د پوې مالک نهړ هغه هم نه شي جوړولی توله که الله جوړه کړی او که نه یو پ کې دته پری خوندا ب جوړ نه کې ن ته ته څنګه وای چې رامدشي او رامد چې لزوانه واازونه ته کې ما هم لکوونه من پ اختیار نه لې د پو کې د ډو کې د کجوې ان ته کچرې تا راغلی دی لره د پاه د حاجت پورا کوه زمون حاجت به کوره کې د لاس محودو کومنا اوورې ب ستا ستاسو اواز ناي هسې وا نهمه کو والله او سه او مستجونه کومه چې او رینا کو که چرته مثال به طور د واورې نو م تجابونه کوم جواب نه شي در کول تا ته پوران د پوورران اسلووب دارو یارم د دا چې زهب رخف د لګومنو لږ به در کرو منه مثال بهطور ستا خبرې واورې دا او چې ستا خبرې واورې جواب د نه جواب بلم نه وررکي واللو میو بلفرت کو اودي متجابو ل کوم نو قبلون نه جواب نه در درکلی تا لره ملقیامت ور دقیاممت یک فرونه ببي شې کوم دا لاسهکې او ریدل سکې جواب برکل سکې خبر د نه قدرې نه للی او یو ملکیامت کوم توور دقیاممت انثار بهکې په شر ستاسو دی د بوتانو به بارهه کې پر فور بوتان نه کوې بوتان خو نه راژندې کېي انسانان در ژوند کې ولاغ نه دی کوم او خبر با خبر نشي درو كله تعالی را په شان د خبردار ذات چې الله <سؤال> جل شانو دی الله خبردار دی او الله خبردار دی واخر دعوانا ان الحمد لله